Hát, ami a tegnapi nagyon messzire jött embert illeti. A választási eredmények nem égtek annyira belé, mint amennyire belém égett a tegnap este. Hozzatéve, hogy a kettő között szoros összefüggés van. Két bővel való beszélgetésből jött elő az, amit én itt most önöknek nem fogok tudni jól összefoglalni. Vagy valaki megpróbálkozik vele, vagy pénteken megpróbálom rávenni a Filipovot arra, hogy valami zanzáját annak mondja el, ami tegnap elhangzott, az aztán vagy összejön, vagy sem. Engem ne kérjenek. Minden esetre a rezüméje valami volt, hogy egy kétharmados nem fékeveszted, de fékjét kevési használó hatalom olyan komfortfokozatot tud előidézni a híveinek, hogy a nem hívei, és ezt a mondatot nem fogom befejezni. De nem gyávaságból nem fogom befejezni, hanem azért, mert még nem emésztettem meg azt, ami tegnap hangzott, bár a Filipov szájából hasonló mondatok már máskor is elhangzottak. Két nem tanácstalan, de tanácsot kérő emberrel folytatott beszélgetése, a Filipovnak, a Bakácsnak is részint nekem juttatott el bennünket. Tegnap Odaóba oda, oda eljutottunk. És hát én még mindig hatás alatt vagyok. Ma a 2018. április 10-e ked van a pontos idő, 6 perccel reggel 7 óra. Ez a minden minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes. Kampánycsendesítő üzemmódban tegnap három embertől köszöntem el, ma további egy, kettő, három, négytől fogok, hiszen Hajós András is velünk lesz. Először Elsimó Lászlótól köszönök el, aztán elköszönök Mesterházi Attillától, aztán elköszönök Duronelli Pétertől, végül elköszönök Hajós Andrástól. Holna folytatódik a sor Gyurcsány és Donát Lászlóval? A Kéjfejjacsi ebben a fokozott közéleti formájában legközelebb, ha visszatér, akkor az szeptember második felében lesz, amelynek egyebek közt az az oka, hogy nagy valószínűséggel a teljes nyarat kihagyom, magyarul, hogy akkor se ilyen, se olyan műsor nem lesz. Június első péntekén az egyenlőre a fejembe létező forgatókönyv szerint felállok a mikrofon mögül visszuleg a keyboard 0614890999 és egy miután 10 tízre jönnek hozzám, a mai műsor fél tíznél nem tarthat tovább, ezek az önök percei. Egyik beszélgetés sem interaktív a mai nap folyamán, ahogy holnap sem lesznek azok. 061-489-0999 és 0630 egy ma 2018 10-én kedden 8 perccel 7 óra után. 12 fok van kint, ami az elmúlt hetekben nem volt jellemző, ennek a duplája is meg lesz, hát az még mennyire nem volt jellemző, jön a tavasz sőt itt van. Ez egy termékmegjelenítéseket tartalmazó korhatáros műsor. 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. 061 0999 és 03677 1161 Figyelek, ha van mire! Erről az ötöset kéne átírni. Erről az ötöset. Erről pedig azt mondja, hogy a szintén az ötöset. Ereget kívánok! Tegnap voltam először azon, az messzív rőjött ember a beszélgetős műsorába, és nagyon bánom, hogy eddig nem erőszakoltam meg magam, és nem jöttem be éjtőnként erre az eseményre, és remélem, hogy jövőre, most jövőre tett szeptembertől újra lesz ilyen, és megpróbálok végig voltam. Végig voltam, hát ugye, tízig volt, és nagyon megdöbbentett, amit a Filippov mondott, és amit nem említettünk meg, az a csintalannak a megverése, ami, ami gyakorlatilag belesimul abba, amit a Filipov mondott. Ahol nem volt politikai megrendelésem egyszerűen, csak ugye egy szélsőséges csoport úgy érezte, hogy neki cselekednie kell. Tehát, hogyha tényleg erre kell számoltanunk, akkor ez szörnyű világ lesz. Köszönöm. nulla és tegnap este szóba került -e, de a hír volt, hogy a hatháziákos azt mondta, hogy Sifer András megfenyegette a visszalépni. Szeretném kockára. elmondani neked, Géza, hogy tegnap este csak fontos dolgokról beszélgettünk. Szia! Nem igaz. Nem csak fontos dolgokról beszélgettünk, de az, amit te említesz, az számúra a teljes elényekkel dolgok közé tartozik. Ha valamiért én egyébként visszavonulóz fújok, az az, hogy azok a dökhullámok, amelyek most a választás után létrejönnek, és amelyekben én egyébként a tévedés kockázatával nem akarok különbséget tenni, tehát lehetséges, hogy Varga Gizának ezzel a felvetésével volt igazsága. Én azt gondolom, hogy Hatházi Ákos, ahogy ezt Orbán Viktor mondaná, a démonaival küzd, különs arra, hogy már azt követően teszi a tétjeit a asztalnál, amikor a krupié mondta, hogy nem lehet többet letenni. És nem szeretnék azokkal a hallgatóimmal sem fantom, fájdalmas küzdelmet vívni, akik magukban így akarják megvívni azt a küzdelmet, amit vasárnap nem sikerült többet magukkal elérni. Így is elég sok embert sértettem halára azzal, hogy azt mondtam, hogy hülyeségeket beszél, ennek ezen a héten ebben a formában véget vetek. Keressenek maguknak másik rádió isort, hogy együtt akarják folytatni. 1 4 Figyelek, ha van mire. Elmondom, hogy nagyjából úgy képzelem a műsort két hét múlva, tehát ugye a jövő éten egyáltalán nincsen, hogy öm, leszámítva a kötelező elemeket, kötelezőnek nevezem azokat az elemeket, amelyek szerződéses kötelezettséggel is együtt járnak, hiszen egyébként ezek nem kötelezőek. Ez ugye a negyedik, a kilencedik, a tizennegyedik és a tizennyolcadik önkormányzattal folytatott beszélgetés, valamint a Városléget ez öt, ez egészül ki a Navaraci Tiborral folytatott fél nyolc és nyolc közötti beszélgetéssel péntekenként, hogy öm, reggelenként rá fogunk csodálkozni arra, ami az életünk, és amiben természetesen benne lehet a politika, én azt nem fogom visszautasítani, de... 0614890999 és egy Van-e bárki, aki még a tegnap estéről akar beszámolni? Tegnap este voltak a messziről jött, a nagyon messziről jött ember című messze a legtöbben. Nagyjából százan, vagy talán még száznál is több ember jött el, az akvárium klub volt lokáljába. 061 és 06 Szerdán a Zugló TV is elköszön, legalábbis a bakácsal való két csaposok című műsorunk mindenképpen. én kizárólag mentális fáradtság van, pénzügyi okok nem állnak mögötte, egyéb kényszer sem. Küldtek nekem egy verset, ez nem Adi vers, és nem is vagyok hobó, de ha gondolják, akkor elolvasom. Kemény István, búcsú Édes hazám, szerettelek. Úgy tettél te is, mint aki szeret a tankönyveid és a költőid, és azt mondták, hűfiad legyek. Hű is voltam, felisnőttem, Cinikus ember se lett belőlem, csak depressziós, nehéz és elárult, bezárt cukorgyárak ködben. Őzek fáznak a szántáson, vagy egy kisváros, alig látom. Ígértél nekem egy titkot, hazám, hogy mi fontos a világom. Hogyha néha belekezdtél, az se volt baj, hogy nem szerettél, majd szeretsz mást, vagy magadat, nem baj, de egyszer csak öreg lettél. Gonosz lettél, vak és régi, egy elbutult idegen néni, aki gyűlöletbe burkolózva még ezer évig akar élni. Nem kértél, hogy mosdassalak, annyit sem orogtál, hogy hagyjalak, mint egy szűnyek feküdtél a semmén, elárulni se hagytad magad. Az én teám közben elfor. nem vagyok az már, ki voltam egykor. Az életem nagy happy end nélkül is véget érhet, mint egy vers sor. Azt játszod, hogy nem is hallasz, Túl nagy én fölöttem a hatalmad, hozzád öregszem és belehalok, ha most téged el nem hagylak. Amíg élent úton leszek, használni akarom a szívemet, a fejemben szólal majd meg, ha csengetsz, édes hazám szerettelek. Fura dolog egyébként, hogy egy ilyen műsor, mint a Kejfejáncs vagy a Nagyon Messziről jött ember milyen emberi relationship-eket tud létrehozni. 06 és 06 egy figyelek, ha van mire. 1 4 Nem mondom, hogy méltó, de nem is méltatlan búcsút vett napközönségétől a nagyon messziről jött ember. Fantasztikus társakra találtam, leltem szert. És nem csak a Filipovra és a Bakásra gondolok, mert a tegnapi műsor nem jöhetett volna létre, anélkül a két jelenlévő nélkül, akik olyan kérdést tettek föl, megfelelő időpontban persze, amitől úgy indult meg a nagyon kejfejancsi, messziről jött ember gépezete, amit én itt most nem tudok és nem is akarok felidézni. Én nem azt mondom, hogy a Moore megtelette kötelességét, a Mur mehet, de kicsit ezt mondom. mennyiben egy szöveg környezetéből kiragadt mondatot magamra vehetek. Ma egész nap 2018. április 10-e KED lesz, de betelefonálni már csak néhány percen keresztül lehet. Aztán Elsimó László lesz, majd Mester Helzi Attila, Duronelli Péter és Hajós András. Nem biztos, hogy minden beszélgetés kitölti a korábban rendelkezésre álló teret. Akkor ismét be lehet telefonálni, de a Hajós folytatott beszélgetés után biztos, hogy véget ér a mai műsor. Ha nem veszi fel a telefont, akkor 9 óra 21-ig maradok. Így aztán a mai nap folyamán 7-fél 8 között utoljára ajánlom két elérhetőségemet 061 06 és 0636771161. Ilyenek a lehetőséggel, vagy hallgassák a jestzt. Azt írja XY, aki férfi, hogy értetlenség, döbbenet, félelem, dilemma, menni vagy maradni, gyászmunka kezdett út és értékkeresés. Köszönöm ezt a három évet, hálás vagyok neked, sokat segített megérteni a folyamatokat, Bakás és Vilipov brilliáns elméje. A te nyitottságod, vagányságot miatt volt ragyogó a hármasotok, írja XY. a telefon Van a vonalban. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Volt aki azt mondta tegnap, hogy nem tudott igaz igazsíbül gratulálni. Én vasárnap este igazsíbül gratuláltam. Beszéltünk is telefonon, hogy bekerültél, először nem tudtad, aztán már másodszor tudtad. Én azt, azt A te regget. volt, tudom, Hozzá kell tennem, hogy nem eredmény várom, voltam az egyik barátoknak a hatodik gyermeke született aznapra egykel, és ezt, ezt ünnepeltük meg, úgyhogy ez, ez, is, ez is nagyon fontos volt. Sőt, az ember életében egy hatodik gyermek az lehet, is fontosabb minden másnál. akartam mondani, hogy nem volt benne semmi, de mert gratulálni szerintem devel nem lehet. Tehát vagy gratulál az ember, vagy nem gratulál, ha azt mondja, hogy gratulál, de az olyan fosztóképző, amivel nem lehet mit kezdeni. Csak azért mondom, hogy ebben most itt nem lesz de. Okay. Én nem a Fideszre szavaztam, nem bántam meg. Ternap voltam egy társasági eseményen, ami nagyon mélyen rögződött belém, és aminek az üzenete az... Amiről én korábban is beszéltem, csak ebben a formában nem biztos, hogy meg tudtam fogalmazni, hogy. És ugye ez egy búcsú beszélgetés a szónak abban az értelmében, hogy mi könnyen lehetséges, hogy találkozunk, de a rádió nagy nyilvánossága előtt, ha folytatódik is ez a beszélgetés sorozat, az kifejezetten ősszel lesz. Én jelen pillanatban úgy vagyok, hogy nyáron egyáltalán nem dolgozom, tehát június, július, augusztus, úgy, ahogy van kimarad. De még az Messze van, de ugye én a jövő héten nem vagyok, és április utolsó hetétől május legvégéig pedig egy aklimatizációs folyamatot kezdek a hallgatóimmal, ami kivezetés a politikából, és ebből a túlzott közéleti létezésből szemináriumi címmel fog menni. Hogy... A szeptember második fele az pedig a 15-ét követő hetet vagy heteket jelenti, de az még nagyon messze van, úgyhogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Meg kell tudni emészteni mindazt, ami az elmúlt időben történt, és nem az elmúlt 5 vagy 6 vagy hét hónapban, hanem sokkal többen. Tehát a dolognak az a lényege, hogy tegnap nem erről volt szó, de én mégis így fogalmazom meg, hogy én a magam részéről leadom azt a jelet, amelyben én azt üzenem a vonatnak, hogy én bízom. Az elektronikában, tehát ezek a vezető nélküli metrók, de én egyrészt örülök, hogyha ül ott valaki elől, és örülök annak, hogyha ő kontrollálja a szerelvényt. Nagyon bonyult és nagyon mozgalmas este volt a tegnapi, én úgy fogalmaznám meg, hogy ez a két harmad, ez nagyon nagy lehetőség. Nem ezt mondták tegnap, ezt én mondom, nem lenne jó, hogyha ez a két harmad úgy lenne felhasználva, mint ahogy az az első periódusban történt, de semmi közöm nincs hozzá, azon kívül, hogy itt élek. Egyetlen egy dolgot fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban még, hogy ez a kétharmad el tud, bizony, el tud bizonytalanítani embereket, akiknek lehetőségükben áll kitérni a vonat elől, de nem úgy, hogy nem vesznek róla a tudomást, hanem hogy elhagyják. Azt a vonatot, amely kétharmaddal megy. Nem kéne, hogy ez a vonat. én érdekes viszonyzések, én érdekes viszonyzésnek kaptam értelemben, hogy itt tanulnak egy két haladnak, akkor nem szavaztam volna látok. Ilyen adatok is alangzottak. Nyilvánvalóan sokan azért szavaztak ránk, mert az gondolták, hogy folytatjuk ezt a politikát és megértettek a. Közelebb a telefonhoz. Sokkal azért szavaztak ránk, mert úgy gondolták, hogy folytatni kell ezt a politikát, vagy a kormányzást, illetve magát a stabil kormányzást, de meg attól is megettentek, hogy itt a sok-sok korrupciót előfedő kampányelem miatt el pártolni, Csak ezek után, amikor hétként az szembesültek, hogy Lám ilyen hihetetlen többséggel nyert a Fidesz, akkor, akkor megreteltek attól, hogy, hogy, hogy új kétharmadunk van. Én, én, én bízom benne, hogy jól fogunk tudni élni ezzel a kétharmaddal, de én, én egy teljes és konszolidáció irányában menő kormányzásra számítok és azt várom, és mint egy bekerültem a parlamentben, nyilvánvalóan a magam eszközével tenni is volt ezért. Igen. Hát ugye itt már veszélyforrásképpen beszéltek arról, hogy a bíróságok átalakítása, arról is szó volt, hogy az önkormányzatok átalakítása, és hát ugye ez mindmint. Mindez... Most megint elkezdték riogatni az embereket, tehát most erős szósa volt, egyébként önmagában valaminek az átalakítása nem való gondolat. Hát én az önkormányzati rendszerek kapcsolatban is szántam elmondtam, hogy hogy az nem, az nem egy ilyen örökre az a dolog. Egyetlen, egyetlen fontos, hogy az önkormányzatiságot, mint alapelvet, az ne sértsük. Egyébként jelen pinnardban ebben a kérdésben semmi nem történt el, és én nem is gondolom, hogy, hogy bármi okunk benne a kapkodásra. Egyáltalán az utóbbi két éppen frakciulésen, vagy belső politikai fórumon erről mi nem is beszéltünk. Tehát én nem, nem értem, hogy mi, mi itt az agonomnak az oka. Egy biztos, hogy Európában számos példát látunk arra, hogy mondjuk, hogy mondjuk sokkal aligújabban van megszervezve az önközműségménynek. Ami a saját szakmámat illeti abban sokkal egyszerűbben tudok fogalmazni. Tehát én azért is értékeltem egy tízes kellán tízesre a veled való beszélgetés folyamatát, és ugyanígy az összes beszélgető partneremmel, akik közül egyetlen egy sem szakította meg vele a viszonyt, és az, hogy én most átmenetileg nem fogok veledbe a rádióban beszélgetni, az nem megszakítást jelent, mert, mert egész egyszerűen elfáradtam. Tehát te volt egy mikor vers... tanem beszélgetni? Nem mikor fogunk beszélgetni? Ez az utolsó. Jó, ja, ez nekem is új információ. Hát akkor szeretettel köszönök el hallgatóktól de ez ugye nem úgy megy, mint ahogy... Értem, értem, értem, hát ugye nek, nekünk, nem, hát nekünk ugye volt egy meglehetőséges sajátságos helyzetünk több mint egy évvel ezelőtt, amikor ugye feltételek mellé volt állítva a mi beszélgetésünk folytatása, aminek következtében aztán létrejött egy hármas találkozó akkori rádió tulajdonossal, aminek, a, aminek a, a, a vizuális élménye soha a büdös életben ugyanúgy nem fog kimenni a fejemből, mint ahogy a hanghatásai. Azt nem gondolnám, hogy azt meg akarnám osztani a hallg de nem azért, mert, mert abban hadititkok lennének, hanem, hogy az egy filmjelenet volt. Tehát, hogy az, az olyan normális emberrel, normális körülmények között nem történik. Tehát az én életem gyakran nem a normális kerékvágásban halad. De visszatérve arra, arra a folyamatra, tehát, hogy, hogy soha nem volt ilyen, és teljesen szabadon beszélgettünk, de ami a médiát illeti, abban például egy kétharmaddal rendelkező párt, Megvan az a kötelessége, ha másért nem, azért, mert a nagyságának a tudatában szóba kell állni a médiával. Tehát azt is döbbenten tapasztaltam, hogyha ha jól láttam, hogy én nem tudtam egyszer az összes csatornát nézni, bár talán a tévém alkalmas lenne arra, hogy minden egyszerre legyen jelen, nem tudom. De ugye a miniszterelnök úr megtisztelte az EHO televíziót, de például a közszolgálati tévét nem. Én azt gondolom, hogy ez nem egy normális dolog. Tehát, hogy az ember nem abba a tévébe megy el, ami egyébként, hozzá politikailag a legközelebb áll az ott lévő emberek okán, hanem abba a tévében megy el, amelyet a, a közpénzéből tartanak fön. De ez csak egy formai dolog, a tartalmi dolog az az, az hogy szóba kell állni emberekkel, akik kérdeznek. Ugyanúgy szóba kell állni a miniszterelnöknek, mint hogy szóba kell állni a főorvosnak és az orvosnak, amikor egy hozzátartozó kérdez magáról vagy a, a, vagy a szerettéről, mert, mert én azt tanultam az apámtól, hogy hozzátartozó és beteg tud gyógyulni önmagában attól, hogy információval látják el, miközben nagy valószínűséggel és súlyos betegség önmagában ettől nem oldódik meg. Nem a leglényegesebb részénél fogtam meg ezt a történetet. De a mi beszélgetés az összes többi kormánypárti politikussal együtt azért is volt kirívó ebben a magyar médiában, és azért sokan nem értették, és akarták eleve félreérteni, mert nem voltak hozzászokva, külön alkukat feltételeztek, amiknek ugyan semmi jelét nem tapasztalták, de egész egyszerűen én olyan emberekkel beszélgetek, akiknek az intelligenciája nem feltétlen olyan, hogy pont úgy értenek mindent, mint ahogy én szeretném, vagy az érzelmi hozzáállások. És közben nem nézem le őket. Laci, ezt meg kell oldani. Nem tudom, hogyan nem túl bonyolult. Olyan mint egy, mint egy, mint egy szülői fogadóra ahol nem lehet azt mondani a szülőnek, hogy ne kérdezhessen, vagy adott esetben nem mondja azt a tanárnak, hogy neki az az érzése, hogy pikkel a fiára, és ezt valamilyen módon meg kell tudni beszélni. És most nem a sajtóról beszélek, most a sajtó és a hatalom viszonyáról, vagy a hatalom és a sajtó viszonyáról beszélek, amiben én annyit tudtam elérni, ahány négyzetkilométeren a Kejfej Jancsi szól, a többire nem. Hát ö, a én nem kivéve pozitívnak látom, bár a most a hallgatók meg, azt hogy az egyik a hallgató nagyra az hogy egy utolsó adás tényleg így van. Nem kivéve pozitívnak láttam, ahhoz a legyőtt, hogy te is tudsz, meg tudom, hogy azért ennek a műsornak, a rádiónak hallgatottság, a hallgatottsága nem túl nagy. Bár mindig meglepődök. Tehát azért a, a... hihetetlen, hogy ki mindenki jön oda hozzám, hogy minden kedve hallgatnak a fialával. Nem is, nem is gondoltam volna azt, hogy a ilyen. Komoly hallgatottsága van, és hogy, hogy, hogy ki mindenki hallgatja a reggeli órákban a emlisorsávodat. Hát ez a civil rádió műsorsávja, amelyet odaadtak átletleg nekem. De, de neked követőit vannak, tehát amikor egyik rádióban látnak ezen a is mentek oda. No, de most túlmenően ezen azt, azt érted, amit én mondok. Szóval... Én, én nem a korrupcióról beszélek, de nem akarom hogy cervány, györgyöt, x, y-t és akárkit, téged vagy bárki mást futva, nem testőrök, hanem drabális őrzővédő szolgálatos emberek társaságában, vagy csak azért a fülükhöz tartott telefonnal látni, hogy ne álljanak szóba XY-nal, akit számukra kényelmetlen kérdést tesz föl. Igenis, megértem, mert meg kell, hogy értsem a sajtónak azt a közeledését, hogy mintha nincs normális kapcsolat, ezért ha kinyitod a szekrét, a műsor 14 éven aluljaknak nem való, bazd meg, akkor kiesik belül egy újságíró, és azt mondja, hogy igaz az, hogy ön a testvérével kapcsolatban is felteszek kérdést. Azt mondod neki, ne haragudj öreg, de mit keresett azért szekrényemben? És csak azt mondja, hogy tudja, Simonur, az meg én vagy itt tudok öntől kérdezni, vagy sehogy. Hát ne legyen ez már. Nem mondd azt, hogy nem érted. Nem, hogy értem, is Tehát azt kérdezte tőlem a múlt héten valaki, és érted, ez a legegyszerűbb szín, mert most beszélhetnénk annyi minden másról, ami bonyolult. Azt kérdezte tőlem valaki, hogy a média milyen szörnyen működik, nem tudom ezt jó elmond és egymás mellé helyezte a testvéreddel való pert és annak a rád való ítéletét, valamint az, hogy az ECHO TV megszólaltatta a Karácsony Gergelynek a bátyát. Az egyik égkotásom miha volt a beszélgetésedet, és elmesélte az egészet, és mit mondtál, és alapvetően a te értékítéleteddel. Igen, de az őfői... Egy de... másnap eszevállja. Egy persze eszevállja. Egy, egy és akkor én azt próbáltam érzékeltetni, hogy ez alma és alma. Tehát rád, vagy, vagy alma is körte. Tehát még azt is tudom mondani, hogy ezek nagyon szoros, ezek mind a kettő gyümölcs, de az egyiket azt valóban a kampány hozza elő, a másik pedig egy olyan hétköznapi hír, amit egyébként bármikor előhozhat az élet, annak függvényében, hogy éppen mikor születik ítélet, azt pedig én nem gondolnám, hogy most az ítéletet azt egy koncepciós keretében időzítve igen. hozták volna meg, és éreztem, hogy a hallgató megért engem, de kicsit csalódott, mert ő szerette volna ezeket egymás mellett édes testvérként megélni, én pedig azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon míg járhat az illető fejében akkor, amikor ezeket így egymás mellé helyezi a polcon. Jó, de János, ezért néhány dolgot szerintem nem ágtisztázni. Először is uh, igenis van magánélet, és a politikusnak van magánélethez való joga, és vannak olyan családi trámák, amelyek uh, semmiképpen nem tartoznak a közéletre, vagy legalábbis el kell viselni, hogy, a, uh, hogy, hogy uh, ezzel foglalkoznak, de semmiképpen sem uh, lehet azt mondani, hogy egyébként ez az ember közéleti pályával valamilyen módon összefüggésben lenne. Én, én azt gondolom, hogy az az újságérén magatartás, hogy először is van egy polgári ügy, a mi családunk esetében is, ahol egyébként az íteltet most nem akarom minősíteni, de nem kívül politikus, és nyilván van, vannak még jó orvosok, de van egy olyan családi ügy, ahol egyébként az én testvérem az be az édesanyámat. Tehát az, az alapállás sem az, ami az újságokban jelent meg. Én a másodrendi alteres voltam. Ebben a családi ügyben mi az első fokot megnyertük, azt érdekes mondom, senki nem írta meg, mert én nem vittem ki a sajtóba. A másodfokot viszont elvesztettük. Mondom, van további lehetőség. Egy újságíró ebből cikket ír. E, küld nekem e-mailben kérdéseket, majd a kérdések elküldése után egy órával közé teszi, közé teszi a, a, a, az írását. meg se várta a válaszomat, Magyarul már kész cikke volt, és megjelentette az írását, anélkül én válaszoltam -e neki. Nem, úgy hogyha válaszoltam volna, ezek után nincs semmi értelme, hogy válaszoljak. Egyáltalán nem kíváncsi senki az igazságra, nem tudja, hogy mi a valóságos helyzet. Úgy mondd ítéletet, hogy az egész, az egész egyébként nem is tartozna a közéletre. Ez nagyon közéleti kérdés. Ez egyébként meg való információ, én, én nagyon szomorú vagyok, hogy itt tartunk. De amikor a Karácsony Gergely bátyával interjük készült, én arra is azt mondtam, ez nincs ember. Nem korrekt a testvérnek a hozzáállása, mert egy nem közszereplő, hogyha a testvérének a politikai tevékenységét elítéli, azzal nem tud azonosulni, akkor ne azt mondja a tévében, hogy én egyébként nagyon szeretem a testvéremet, de egy hülye, hanem ezt fogjel neki, otthon a vasárnapi ebédnél. És gondolja végig azt, hogy mennyi kárt okoz azzal a testvérének, hogy hogy megosztja hogy megosztja az áráspontját a nyilvánossággal. De az a sajtótermék, amelyek ezt megteszi, és ennek nyilvánosságot ad, felületet ad, az nem számol azzal, hogy egyébként utána ugyanígy bánnak el a miéinkkel is. Pontosan. És innen Ö... közkezettem nagyobb a felelősséget. Tehát én nem gondolnám, egy hogy a testvér jelentkezett. Én, én nem tudom, hogy ki jelentkezett. De teljesen mindegy. Egy, egy biztos, egy biztos hogy, hogy, hogy, hogy ilyennek felületet adni, az, az, az, az, az tulajdonképpen szakmailag Szóval nagyobb megbocsátotatlan. Tehát, hogyha mi bennünket sért az, bánt az, hogy a mi magánéletünket folyamatosan kikezdik, hogyha a mi családtagjainkat felhasználják politikai célokra, ha bennünket bánt az, hogy a miniszterelnöknek a, a családját e, e, folyamatosan illetfitálják, és most nem az Eriószügyre gondolok, hanem mondjuk a, az esküvő és egyéb más történetek. Ha minket ez zavar, akkor mi se meg ezt másokkal, az hogyha megtesszük, akkor nem kérhetjük ezt számon. Ez a, ez a probléma az egész tár. A, ugyanakkor, ugyanakkor nyilvánval ez nem jelenti azt, hogy mondjuk bizonyos családi dolgok, amelyek valóban összefügghetnek a, a, a közületi tevékenységgel, azok e, ne kaphatnának nyilvánosságot. Láss, hogyha valakinek a családtagja a, a hatalmi pozícióval élne, mondjuk e, előnyhöz jut, és, és, és mondjuk adott esetben visszaérhez, de most nem konkrétan mondom ezt, hanem ez, ez nem elkérzetetlen dolog, ez nem egy nem egy lehetetlen dolog, amiről beszélek. De a Juhász Péter esetében is, ha valaki az derül ki, azt hiszem, a Juhász Péter volt az, hogy és azt hiszem, erről mi beszéltünk is egyszer a műsorban, tehát ha veri a feleségét, ha bezárja, ha, hogyha terrorizálja, és a többit, tehát hogyha valaki derül ki, hogy a követel követ mi méltatlanná teszi, mi teszi arra, hogy köztövető legyen, akkor azt és nyilvánosság elé kell tárni. Az egy másik dolog, hogy egy állami hivatal vagy egy állami hatóság birtokában levő dokumentum hogyan kerül ki nyilvánosságra, és hogy az törvényese vagy nem, etikuse vagy nem. Mert ez megint egy olyan dolog, amiről, amiről érdemes beszélni. De az, hogy egyébként két testvér között, vagy egy testvér és az édesanyja között családi viszály van, ami egy családi dráma, és ami ráadásul egyáltalán senki nem tudja az igazságot, főleg úgy, hogy egy zárt tárgyaláson zajlott, négy éven keresztül a tárgyalás, tehát elvileg onnan semmi ki nem szivároghatott, és ha valaki megnézni magát az eljárási folyamatot, akkor döbbenten látná, hogy mennyire sajnos az édesanyámnak is nekem van igazunk, független a telehelvesztését, ez semmiképpen sem tartozik a nyilvánosságra, vagy legalábbis nem függ össze az én közéleti az mert hogy elvesztettem egy polgári peresügyet, nem egy büntetőügyet, egy polgári peresügyet, az nem tett engem arról, hogy másokat képviseljek. Én szívembe beszélsz. Azt tudom neked mondani, hogy azt is el tudom képzelni, hogy erről az ember úgy beszél, hogy közben nem rója ezeket a pontokat egy másik vonatkozási rendszerben az illető mellé vagy ellene, de ez nem az a rendszer az, hogy ezt a rendszert hogyan lehet visszavezetni a normalitás talajára, erről fogalmam nincs, azok az interjúk, amelyeket én az elmúlt időben készítettem, azoknak mind ez volt a célja, és nem az, hogy elfáradtam, hanem, hogy most egy fontos pillanathoz érkeztünk, a Fidesz kétharmaddal nyert, én a Fidesznek gratulálok, és minden jót kívánok neki ahhoz, hogy ehvel élni tudjon, de az, hogy én itt most akár nem a társaim, de de facto csak a médiában mellettem dolgoznak, már amiatt óbégatnak, ami el se kezdődött, aminek egyébként megvan a lehetőséged elő, meg kéne várni, hogy bekövetkezzen. Én ebben nem akarok beszállni, az ellenkezőjét se akarom tanúsítani, mint valami kamasz, akit a tevékenységében a DAC reakció vezet. Ha tetszik, én most azért vonulok vissza, hogy aztán újult erővel elő tudjak jönni, de aki egy maratonfutást befejez, az se indul másnap maratonfutásnak, hanem hogy egy ideig pihen, és abban bízik, hogy megvan az, vagy meg lesz az a motivációja, amivel egyébként ismét neki fut. Hozzátéve hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy te mennyire fegyelmezett voltál egy viszonylag hosszú periódusban, amikor halvány lila gőzöd nem volt arról, hogy hogyan fogod folytatni, már pedig a te életedben azért ez nem kismihály, és ha bár próbáltad a dolog jelentőségét csökkenteni, az örömöd, amit hétfő hajnalban hallottam, illetve az SMS-ed az azt mutatta, hogy ez természetesen nem volt ennyire közömbös, de fegyelmezett emberként megvártad, hogy mit tesz lehetővé a nép, ez ez a pár nap, vagy pár hét nem volt olyan nagyon sok. Ez azért nem lehetett könnyű neked. Hát, János, ezt, ezt is beismerem. Ezt, e, azt hiszem, hogy az ember ott esetben milyen él érnek a politikában, és mi minden nyelle, az megint nem szetik, a nyilvánosságra. És én biztos, hogy nem fogom a sebeimet nyilvánosan nyilvánosan. De az, az, azt gondolom, hogy az, aki egyébként ilyen helyzetekben nem tud lenni, az nem is érdemli meg azt, hogy oda, ö, oda kerüljön. Tehát egyszerűen én is van, meg... a, van, ezt... van a dolgok, amiket igenis kőkeményen és mérősen be kell viselni. Én csak annak a jelentőségét próbálom ecsetelni, és itt nem befejezzünk egy kapcsolatot, hanem pihentünk vagy én pihentetem, beleértve, hogy tehát azért egy sört majd iszunk, ha hazajöttem. Több Többször több is belefér, tehát nyugodtan lefényképezhetnek bennünket a Vörösmarty téren, vagy bárhol máshol, de nem akarom azt, nem akarok olyan irritációs közeget létrehozni a műsorommal, amelyben azt folytatom, amit elkezdtem e, a... Tehát hogy mondjam neked, a vállás után, és ebből a szempontból maga a választás egy vállás volt az én életemben... E, már csak azért is, mert erre szerződtem magamban. Utána a felek átmenetileg azért csak lehiggadnak, és utána lehet, hogy ismét barátkoznak, vagy ismét összeállnak, mert tudom is, én úgy hozza az életük. De, de, de valamilyen szünetet mindenféleképpen kell tartani, és a belső hangom azt hogy ez jól van. De azt akarom neked mondani, hogy az az üzenetem, mely szerint beszélgetni kell a néppel, és a népnek erre vannak felkent emberei, akik újságírók, és bármennyire is szomorú, nem csak a mi velünk szimpatizálókkal kell szóba ahogy a szülőértekezete, se lehet különbséget tenni a jó tanulók és a rossz tanulók szülei között. Hogy ez milyen hatást gyakorol a társadalomra, nyilvánvaló hosszú ideig tart, amíg ennek a hatása jelentkezik, de szóba kell állni a népnek azzal a részével, amely hatalomra segített bennünket, és szóba kell állni a, a, a, a lakosságnak azzal a részével, aki nem ránk szavazott, mert egy országban élünk, az Isten áldjon meg benneteket. Úgy értem, hogy benneteket, hogy mindaz, aki, mindazokat, akik a Fidesz-KDNP-nek a pacsoraiban majd ülnek majd a parlamentben. Hát, de én mindig szobálltam a sajtóval, sokszor ebből inkább rosszú jöttem ki, mint jó. És egyébként azt gondolom, hogy azok egyetértek egyetértek azok is szóba el nem ránc szavaztak. Ez ez, ez, ez szerintem nincs a köztünk. Tehát... Ó, és, és az összes többi dolog pedig az, hogy én sose voltam politikus, nem is leszek. Meg tudom érteni, hogy a hatalom édes, de hogy a hatalom megtartása érdekében. Tehát, hogy, hogy, hogy hogyan lehet kontroll mellett fenntartani a hatalmat, nem tudom. A tegnapi este, ami egy ilyen szabad volt, abban felverült a fékevesztett hatalom megjelenése. Ez volt az, ami rám rémisztően hatott. Én őszintén remélem, hogy ez nem következik be, de ezt most itt nem fogjuk tudni jól megbeszélni. Különös tekintettel arra, hogy nem voltál jelen, jó, de fél, a, az, a tény mellett az, hogy ne menjünk el, hogy több mint 70 ember ment el szavazni. Ez de, óriási ez, jelentőség. Ez, ez, ez, nagyon, ez nagyon kemény. Vóna a Gábor azzal a Tudom már, hogy 70 százalékkal több nem ment el, valahol 69 és fél nélkül. Bocsánat, nél, de több bocsánat igen, igen, igen. Tehát majdnem nagyon sokat, nagyon-nagyon sokat. Nagyon, nagyon, soka. ez, ez, ez példátlan uh, legitimáció. És, és azt kell, mondjam, hogy ha, ha minden körzetben koordinált ellenzéki visszalépés lett volna, akkor is megnyertük volna a választást. Tehát ez látszik, hiszen a körzetek nagyobb részében 50%-ig fölötti eredménnyel nyertünk, tehát ez, és, és még egyáltalán nem biztos, hogy a koordinált visszalépésen, és még visszalépnek jobbik hogy a szavazóknak egy része nem iránk szavazott volna át. Tehát magyarul ennek a jelenlegi kormánynak, ami, ami tovább folytathatja a munkáját, a legitimációját megkérdezni, az teljesen abszurd. És, és mondjuk uh, ezt nem, nem, nem egy demokratikus homokként látni, vagy látszott, az is abszurd, és nagyon szomorú vagyok. Ma reggel pont megnéztem a vonának a Facebook oldalán, több mint négyezer komment van a lemondására, meg a visszalépésére. Ötből négy kommentelő azt írja, hogy újra kell számolni a szabadatokat, mert csalás volt. A, ami, a, és egyetlen egy olyan komment, mint ott jobbikosok részéről, vagy a vona részéről, hát eh, emberek hogy lehetett volna csalás, amikor az ország összes szavazókörében ott volt egy jobbikos delegát. Az összes választási bizottságában ott volt a jobbikos delegát. Én már voltam szavazóköré biztos, amikor még nem voltam politikus. Pontosan tudom, hogy megy a szavazatoknak a számlálása. Tehát, hogy itt eh, gyakorlatilag nem mondom, hogy nem lehet egyes tiklit megtenni, de egyébként alapvetően csalni nem lehet, és aki csalni próbál, az le is bukik, mint le is bukott most is a választáskor valaki, aki nem nyomott az egyik szavazólapra pecsétet. És az ilyet azonnal el is kell távolítani a bizottságból, függetlenül attól, hogy melyik pártnak a delegáltja emeleket igazad van, bár az összes részletel nem tisztában nem fogok feled vitatkozni, tehát... J Jó, csak azt akarom mondani, hogy, hogy nem menjünk el a mellett a témelet, hogy, hogy bármilyen kockázata is van egy két haladnak, bármilyen félelmet is generál bizonyos emberekben, e, és, és e, én azt gondolom, hogy alaptalanul a, a, a, akkor is ez, ez, ez, ez, ez, ami történt, ez egy példátlan, de két a dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, egyrészt Tényleg. ennek a jelentősége tízes skálán tízes, és tízes skálán emellett csak kilences jelentősége van a gyűlölet kampánynak, mármint a gyűlölet jellegének, amelybe én nem akartam beszállni, de nem tudtam belőle kihagyni magam, és súlyosan ö, rosszul érzem magam emiatt, tehát nem tudtam nem sáros cipővel bemenni, miközben próbáltam kikerülni a tócsákat. Sajnálom, hogyha összekosztottam bárkinek a szőnyegét. Így nem lehet élni, ez a gyűlölet ma és holnap nem fog visszamenni a palazzukba, hogy a gyűlölet vitte el ennyi embert, vagy semmi, nem gondolnám, hogy a gyűlölet vitte mert ez kizárt dolog. Az is, az is átgondolandó, hogy a főváros és a, a nem főváros hogyan tud így egymással és ezt most szintén nem fejezem be jól, mert nem tudok, egy jó szó, de hogy mennyire különbözik, miközben természetes a különbözősége, de az ilyen jellegű különbözősége, azt hiszem, hogy nem egészséges, és szándékosan nem azt mondtam, hogy nem szerencsés, ez ügyben tenni ma a kormányzó párt azért is tud hihetetlen hatékonyan, mert az a két ami a rendelkezésére áll, az egy olyan felhatalmazás, amely jóval több, minőségileg több, nem mennyiségileg, mint amit az egyszerű többség biztosít. És én ígérem neked, hogy te igény tartasz arra, hogy beszélgessünk, én akár minden héten, de minden nap szívesen beszélgetek veled, és nem tőled búcsúzom el, Navras és Tibor leszámítva, mindenkitől elköszönök, aki nem szerződéses partnerem. Egy kicsit piének annak érdekében, vagy a közegemet is, hogy utána újult erővel lehessen visszatérni, hogy kit tisztuljanak az elmék. És még egyszer, Jó. őszinte, szívből, de nélkül gratulálok. Köszönöm szépen. Akkor már nincs is a gyűlöletre időm reagálni. Dehogy nem. Dehogy a, nem. Csak annyit, hogy, hogy én nagyon sokat gondolkoztam ezen, mert elolvastam most a Földesnek a publicisztikáját az Indexen, még a pár más politisztikát, akik e, szerintem teljesen rosszul látják megint a dolgokat, mert mert egyszerűen nem lehet nézni egész Magyarországot. Tehát lehet ezt a kampányt, mint a Fidesz is vitt, lebecsmérelni, lehet azt mondani rá, hogy gyűlölöket, ezek a legitim dolgok, ezek ilyen véleményeket fogalmazni. De az embereket, a választópolgárokat nem lehet lenézni, meglehűjízni, le meg meg és nem lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy, hogy ezek az emberek mind-mind gyűlölködnek, meg nem lehet ilyen módon szembeállítani Budapestet a vidékkel, hogy a budapestiek jól szavaztak, azok fölvilágosítottak, a többiek viszont szerencsétlen ostobák. A, és azt is látni kell azok az emberek, akik elmentek szavazni és a Fidesz mellett szavaztak azoknak, az, azoknak a, a, a, a tisztességét a, a elkötelezettségét, a, a hazához alól ragaszkodását nem lehet megkérdő érezni és én nem gondolom, hogy ezek gyűlölködő emberek lennének, hogy én sem vagyok az azt viszont el tudom képzelni, hogy a félelem vagy az aggodalom jóval több embert vitte el szavazni, és ebben biztos, hogy benne volt a kampányunk is mint amennyire korábban számítani lehetett. De az aggodalom, a, a, a migrációs válság miatti aggodalom és félelem, az, az nem egyelő a gyűlölködéssel, nem egyelő, egyelő másoknak a gyűlöletével. Ezt, ezt azért fontos magunkba tisztázni. És egyébként az, hogy vannak olyan újságok, amelyek, meg baloldali meghatározó az orgánok, amelyek mind a mai napig azt akarják súlykolni, hogy valójában ez a jelenség csak a fidesz meg nagyon, én nagyon sokat szórakozom a két a Kutyapárton, de azt mondani, hogy a vidékiek mind megtévesztettek, mert egy nem létező veszélytől félnek, hogy egy nem létező fenyegetettségtől félnek, ez, ez szerintem egyszerűen tényleg a, a valósággal való szembenem nézés. Tehát, hogy meddig? Minek kell még történni ahhoz hogy az emberek belássák, hogy ez egy valóságos fenyegetettség Európában, és ez egy valóságos veszély Európában. Hát tessék kimozdulni az elefánt csontoromból, és, és uh, megnézni a valóságot, utazni a világba, és nem csak a mainstream média képviselőivel, meg a, meg a, a, a liberális egyetemi világban szocializálódott politikusokkal beszélni, hanem azokkal is, akik, akik mindezt tragédiaként élik meg a maguk lakóhelyén. Vagy tessék megkérdezni, hogy megnézni, mit nyilatkozott a rabbi, és mi sorol, nem tovább azokat az európai meghatározó személyiségeket és akiknek a véleményét érdekes módon egyre inkább el akarja nyomni a, a, a mainstream média, meg akiknek a megszólalásét kicenzurázza már a Facebook is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és hát ősszel akkor folytatjuk. Egyrészt, másrészt akkor találkozunk a jövő után, viszont a jövő nem vagyok. Így, így van, köszönöm, köszönöm János, viszontalásra! Első Lászlót hallottak. részétem hát, részvéltem. Köszönjük. Én rátok szavaztam, nem volt könnyű. Megmondom egészen őszintén, nem volt könnyű. Egyetlen egy miatt, dolog miatt tettem meg, tehát egy dolog miatt, nem lesz kettő, én szerettem volna lelassítani ezt a vonatot. Adott esetben képes lettem volna beszállni egy másik vonatba, miközben itt maradok a hazámban, ami ugye azt jelenti, hogy az ellenzék győz, de mindenféleképpen lehet volna lassítani ezt a vonatot, és ennek úgy adtam hangot, hogy elmentem szavazni, aminek két oka is volt. Egyrészt el akartam kísérni a lányomat, aki életében először szavazott, másrésztről én se 2014-ben, se 2010-ben nem szavaztam, tehát úgy gondoltam, hogy 2006 után amikor az echo televízióban elmondtam, hogy mi a helyzet, most elmondtam az áttelevízióban, az televízióban, úgyhogy a legkülönböző televíziókat használom fel a magánéletemnek életemnek a kiteregetéséhez. De az egyiket utána tettem, a másikat előtte tettem, az egyik rá csak választási műsor volt, megtettem, ennyi sikerült. Értem azért kellett volna szavazták 10 is, meg 14 be szerintem, de legalább most szavazta azért is valami. Azt értsd meg, Attila, hogy van olyan étterem, ahol én kizárólag időnként a személyzet miatt megyek, és hogyha egy bizonyos szakás van, akkor én ott nem eszem. Tehát bemegyek, beszélgetek a pincérekkel, és nem eszem. Nem fogom be az orromat, de nem eszem. Ráadásul ott van a szakács, hogy ő tudja-e, hogy egyébként miatta nem eszem, ezt nem tudom, ezt vele nem beszéltem neked, ennyire egy és is, Pima, azt nem vagyok. De az, hogy nekem kötelessége van, én azt értem, bementem az étterembe. ott vagyok, itt élek, műsorokat készítek. És most se érzel magam makulátlanul jól. Hát biztos, hogy senki nem érzi, aki az ellenzékre szavazott, vagy, vagy ellenzéki politikában hit. Tegnap küldtem a Gőgősnek egy SMS-t, nem válaszolt, nem ő az egyetlen, aki nem válaszolt. Még miért is válaszolt volna? Azt írtam, sajnálom. De emlékezz vissza, a Velesz kapcsán is beszéltünk, te akkor azt mondtad, hogy ez rosszul értelmezi. Én egy gyászmunkában vagyok, de az én gyászmunkám nem ugyanolyan, mint a tiéd. A tiéd az, az más. Te hogy vagy a gyászmunkádban? Mit Hát amit megérsz annak okán, ami Történt. Hát nézz én be őszintén, amikor reggel láttam a, ezeket a nagyon magas részételi adatokat, akkor, akkor úgy, úgy amúgy is akár optimista vagyok, de, de, de akkor azért ez az optimizmus, ez, ez egy ilyen megalapozott optimizmusnak tűnt a, a, a számomra. Tehát azt gondoltam, hogy akkor valami, valami megmozdult, és, és, és, és ezt miféppen jó jelnek. Tartottam egészen. Estig, amíg, amíg elkezdtek néhány helyről érkezni az adatok, és pont egy-két olyan helyről jött információ, ilyen érzület, vagy, vagy, vagy egy-két olyan, már összeszámolták talán a, a szavazatokat egy-egy körbe, ami úgy meglepő volt, és akkor már azért elkezdtem aggódni, mert hogyha abban az adott körben ilyen az eredmény, akkor az, az nem, nem jelentett jót. És hát az, amikor meg már jöttek a, a, az eredmények csőstül, akkor, akkor hát látszott, hogy ez a magas részvétel ez, ez, ez nem nekünk kedvezett, és tulajdonképpen megtölt egy olyan korábbi tapasztalás, ami arról szólt, hogy a magas részvétel az eddig mindig minden egyes választás alkalmával, 2002-ben és 2006-ban is, amikor magas volt a részvétel, az mindig a, a baloldali ellenzéknek kedvezett. Most ez a toposz ez megdőlt. Attila, mindenki le tudja mérni azt, hogy a saját munkájának mik az eredményei és mik a kudarcai. Én a saját munkában ezt pontosan látom. Nehéz vele szembesülni, hogyha adott esetben nem az az eredményem amit az ember szeretne, de attól még az van. Te hogyan szembesülsz azzal, amit kihozott a nép? Hú, hát ez most egy ilyen... Egy dolgot ne felejts meg annyi beszélgetésünkben utasítottad vissza azt, hogy a központról beszélgessünk, mondván, hogy te a széleken dolgozol. És én ezt tiszteletben tartottam. Nem mondhatod azt, hogy baszogattalak volna elnézést, ami is a 14 éven nem való. Vannak szavak, amelyek nagyon nehezen kerülhetők És én ezt tiszteletben tartottam. De most, amikor immáron... Nem mintha megszűnt volna a végeken való munka jelentőséget, hát nem bolondulta meg, csak éppen véget ért az, tehát a, a lejárt, vége van a mérkőzésnek, van egy eredmény, lehet azt mondani, hogy sokat edzettünk, de nem nagyon érdekli a szurkolókat, aki kapott a csapat. Hát úgy mondanám, hogy vereség meg vereség között is van különbség, minőségi is, meg meg mennyiségi is. Itt azért most jelentősen rosszabb eredmény született szerintem, mint amit bárki is várt volna. Ugye, ha jól emlékszem, akkor 2010-ben, amikor aztán tényleg egy nagyon, nagyon komoly ugye is után sok problémával, gazdasági világválság közepette jöttünk ki a választásokból, akkor azt hiszen 19%-ot értünk el, és azt hittük, hogy az a kvázi a mély pont a, a dologban. Tehát mindenféle egy rossz, rossz eredmény. Az, hogy a vereségén belül is van különbség egészen biztosan, hogy valaki jobban oda tette magát, valaki kevésbé, ez mindig így van egy-egy egy csapatban is, ha már ezt a, a példát hoztad. De ettől még a vereség, vereség, tehát, hogy, hogy összességében abban igazad, hogy tök mindegy, hogy most ez, vagy mondjam, milyen küzdemek árán állt elő előállt. Az látszik, hogy, hogy ez a nagyon erős média, ez a nagyon-nagyon, nagyon széles média túlsúly, ami nekik van, ez egy olyan szintű üzenegy súlykolásra ad lehetőséget, aminek a Facebook például nem tud lenni az ellenszere, vagy ez az ajtótól ajtóig menő kampány, vagy az utcai jelenlét az emberekkel való beszélgetés. De a Jobbiknak nem volt sokkal nagyobb sajtója, ha volt egyáltalán. Dehogy nem, hát nem mondd már, hogy nem volt neki jobban nagyon sajtai, Tehát a teljes Micska Birodalom beállt a Jobbit mögé, Ettől függetlenül... Hát az ATV-ben meg ti a... voltatok, főleg jelen. Most nehogy elteljük hát, összehasonlítani. Most ezt ne kezdjük el, mert most azt gondolom, ezt hogy ez nem fogunk egyetértelni. egy dolgot érts meg, hogy... hogy, hogy én nem tudom. De én nem a Jobbikról beszéltem, hanem a Fideszről. Tehát arról én ezt de a médiáról a... beszéltél. Azokért... hogy arról, hogy kommunikációs eszközként működött az a, az a média, és semmi más nem csinált, mint azokat az üzeneteket súlykolta, ami a Fidesznek jó volt ami meg egyáltalán tényszerűen még létező más információ volt azon túl. Jó, de akkor meg hogyan hallgattam. volt neked szürke vakságot, hogy heteken keresztül azt mondtad, hogy milyen biztató a vidék, vagy hogyan lehetett elizélni gyöngyöst, semmi köze nincs e, a médiához? És hogyan lehetett azt megtenni, hát de most, hogy hülyét csináltok gyöngyös, magad? Hát Hívtad hüly... a aztán kérdezd meg tőle. Tehát nekem, már bocsánat, azt ne tőlem kérdezd meg, amihez nincsen közöm, ugyanolyan véleményem van róla, mint neked, meg a hallgatóknak tehát azok, akik cselekvőként vesznek részt egy folyamatba, azokat tudod megkérdezni, hogy hogyan alakult. Én nem vettem részt abban cselekvőként. Másrészt pedig a vidéken természetesen amit az ember tapasztal, az mindig olyan szempontból egy buborékot is jelent minden jelölt politikus, aktivista számára, mert ugye általában azok az emberek jönnek oda hozzánk, ugye, akik szimpatizálnak velünk, vagy akik egyetértenek velünk. És ugye azok, akik nem, azok lehet, hogy éppen csak kikerülik azt a úgymond pultot, jelölti pultot, vagy szórólapozási helyszínt, ahol, ahol az ellenzéki jelölt van. És azért persze ebből mindenki inkább azt észre, hogy még 8 pozitív pozitíva visszajelzés, és csak kettő, vagy csak egy az, aki esetleg kritikus, vagy nem fogadja el a, a, az információt, szórólapot, stb. És természetesen ez, hogy mondjam, az az érzést alakítja ki, hogy, hogy mindenki dühös, lelkes a mi irányunkba, stb. És úgy látszik, volt egy Hát, hogy mondjam, nem, nem tese jól szó, de egy ilyen csendes többség, vagy egy néma többség, akik nem mondtak véleményt, nem jöttek oda az utcán, nem is vitatkoztak, egyszerűen csak elmentek szavazni a Fideszre a választások napján, és én ebben ezt a migrációs kommunikációs hadjáratot ezt, ezt, ezt első helyen említeném, ami az egyik fő oka volt a Fidesz oldaláról, hogy egy ilyen egytémás kampányt vittek, mindent erre tettek föl, és úgy látszik, hogy ez egy nyerő stratégia volt, hiszen, hiszen az emberek ezzel úgy látszik, hogy egyetértettek. Tehát a, a biztonságérzetnek a, a fenyegetése az úgy tűnik, hogy egy erős motiváció. A kérdés, volt nagy a kérdés hogy vajon ezt a biztonságérzetet más módon fel lehetett volna -e tartani, de e, történelmetlen kérdéseket nem teszek föl. Te maga az elnökség tagja, vagy bocsánatot kérek, hogy nem Nem, nem, És semminek nem vagyok a tagja, mert ebből pártok vagyok ma születésnapától. E, abból adódóan, hogy lemondott az elnökség, abból adódóan ez mit ró a pártra? Hát, amúgy is lett volna tisztulítás, tehát hogy ilyen értelemben újdonság nincs, az egy ilyen politikai, gesztus ilyenkor, azt gondolom, hogy. Te saját magadnak milyen szerepet szánsz, miközben maga a társaság eldönti, hogy akarja-e támogatni a te szándékodot? Ezt majd meglátjuk. Ne felejtsd el, ez a meglátjuk, ez pontosan ugyanolyan szöveg, mint amilyen volt előtte, tehát ez a meglátjuk, ha megkérdezett tőlem, hogy én a jövő héten vagy azt követően beszélgetek előtt, akkor azt mondom, hogy nem beszélgetek senkivel se egyedül a Navracsicsal, mert számomra maga ez a folyamat véget ért azt, és meg Attila, hogy vannak olyan szituációk, ahol az emberek igent és nemet várnak. Biztos. Nem. És vannak olyan szituációk, amikor nem lehet igent és nem ezt mondani, bármit is várnak. Oké, okay, de most se foglak téged B, iné, most már nem fogom megfolytkában mondani a szót, de én nem, nem, nem lelem örömömet. E, azt mondom neked, hogy milyen állapotban van az MSP, amelynek egy romkocsmában kell tartania a kampány, vagy ezt az izét, ezt az eredményváróját? Ennyire rossz, rossz a helyzet? Nem, rom, nem romkocsmába tartottuk, ez egy étterem volt. Én ezt értem, az ATV-ben romkocsmának lett minősítve, vagy talán hát, egy másik tévében is, de... És most csak most kezdett csinálni? Én ott voltam, nem, rom, nem okay. romkocsmába, ez egy étterem R volt. Rendben van, de azt kérdezem, hogy milyen állapotban van a párt? Szar. Abból hogy lehet kijönni? Hát sok apró munkával, tehát azért gondolom, hogy egy ilyen vereség után, amikor az emberek ugye, hát sok lelkesedést, időt, energiát toltak bele és vártak egy eredményt akkor, és nem ez az eredmény van. Most persze az akkor is igaz, hogyha egy olyan körzetbe dolgozott valaki, ahol mondjuk tudta előre, hogy nem tudunk nyerni, mert tradicionálisan nem valódali körzet. De azért ott is tettek vele egy energiát, inkább ott talán a, a listás eredmény, meg a, a szerzett szavazatok, meg az, hogy Jobbik megelőzte ott, a, vagy megelőzte a pártistát, meg az MSZP-t a, a parlamentból, aztán inkább az volt, ami hogy megdöbbentette az embereket, meg hát persze az országos eredmény. Úgyhogy hát ilyenkor persze, hogy nagy a, a csalódottság, nagy a, a kiábrázódszág. De annyit anya, anya, anya, anya, anya, kérdezem, anyagilag is szar a helyzet? Ennyire? Hát ugye, mivel a kampányfinanszírozásból te csináltuk a dolgunkat, tehát az, az, az, hogy mondjam, az annyi amennyi, tehát amennyit a, a kormány vagy a fideszes választási törvény ugye megenged, annyi volt a támogatást. Én de nem olyan, Én úgy olyan, hallottam, hogy, igen, hogy volt több olyan helyszín, amit le akartunk foglalni, most ezt csak úgy tudom, mint ahogy a, hogy mondjam, te is plegykából vagy, vagy igen. hírből, én nem tudom hogy semmit, volt igen. több olyan helyszín, ahova szerettünk volna menni, de aztán ott visszamonták a, a a foglalásunkat, vagy, a, vagy hogy mondjam, nem. Ez valami borzasztó, ez az alföldi jelenség. Ez Mármint, hogy az alföldi, nem az alföldi Robertre gondolok. Szóval, hogy ideig igen, jusson soktor. az MSZP, ebben van valami, tehát ez a veszőfutás, ez nem, ez méltatlan. De ez az országra méltatlan. Hát, ez ez nem csak az MSZP, igen, én akarom, hogy sok mindenki más is. Nem, nem, nem é. gondolnám. De, de, de ezek szerint ma az msp nek egy bérelt székház, vagy irodája sincs, ahol egyébként az elnökség létezik. Tehát ova eddig tudtam, hogyha bemegyek, akkor ott találom a... a Székházunk nincsen. Nem, hogy a székháza múlna, tehát férjétés nem nem, hát nem, nem nem, nem. Nem, ezen múlik, de... Hát ugye azért ez mind-mind, amit az Ebes is leírt erről, a nem csak erre már 14-es választásra is ugyanazt írta, hogy szabad, de nem fel, egyelőtlenek voltak, a, a, ahogy mondjam, a... A, a stonalig vezető út az, az ez teljesen... a. Győzfér, ez a döntja és fél, ez a Filampuszban a melegelnezést a lány vagy. <gül> Igen, tehát hogy, hogy ugye, lehet, hogy, hogy, hogy maga a verseny kevésbé volt uh, unferbe, de, de az odáig vezető út az, az, hát az teljesen egyértelműen eltérő, hogy mondjam paraméterekkel volt kikövezve. Úgyhogy, de ezt tudtuk előre, tehát hogy mondjam, ez, ez nem utólag lepi meg valószínűleg a, se a szavazót, se a, a politikust. Ilyen a, ilyen a mostani rendszer. Én mondom abba bíztam, hogy a magas részvétel az, az egészen biztosan nyakamat tettem volna rá, hogy az, abból profitálni fogunk. Az azok gondolkodta, hogy mennyit fog profitálni a jobbik. Én amit láttam vidéken a kampány során az az volt, hogy, hogy a jobbikot erősebbnek éreztem a, a vidéki településeken, főleg a, a falvakban. Tehát ott azt, azt tapasztaltam, hogy nem voltak velünk ellenségesek, de mindig először jött a, a beszélgetés során, hogy, hogy igen, lehető listán az MSZP, de, de akkor egyénik a Jobbik. Tehát ott, ott többször, többször hallottam a Jobbiknak a, a nevét. Én, én ezért azt valószínűsítettem az utolsó két hétben, ezt mondtam is ott a kampányvezetőknek, hogy, hogy szerintem jön fel a Jobbik vidéken, ahhoz képest annyira nem jött föl, hogy, hogy több egyéni mandátumot tudjon ferezni, de annyira igen, hogy, hogy megerőzte az NSZP-t. Mennyire vagy csalódott? Nagyon. És mit mond a csalódott család? Hát rengeteg sok időt energiát tett bele mindenki, ugye ebbe a munkába a szavazók is, az aktivistáink is, a sok politikusunk is, tehát... Tehát nem, nem, nem. mindenki ott még olyan fél-kilenc környéken, amikor még nem voltak nagyon hatogatott, akkor a többség azért ilyen, az elnökségből is többen ilyen 20-25 százalék hogy a fölé várták a, az eredményeket, és ott egy kicsit azért még, még akkor is magasabb volt a bizakodás, vagy erősebb volt. Azt hiszem, hogy ehhez képest nagy volt a csalódás. saját magadnak, és most nem, ha nem akarsz róla beszélni, ne tegyed. Egyébként nyilvánvaló, hogyha bárki ebben az összetételben, akikkel én eddig beszélgettem, valamit el akar mondani, én mindig rendelkezésére fogok állni, legfeljebb ez a sorozat fog majd nagyjából ősszel újra kezdődni, mert hogy addig, addig pihenni szeretnék, meg hát feltöltődni, nem lehet egyfolytában maratont futni. Különös tekintettel arra, hogy ez itt egy olimpia, tehát négy évenként van olimpia, ennek az olimpiának itt most a szó átvit értelmében vége van. De te a saját csalódottságod, ami egyébként nagy valószínűséggel a saját maga tevékenységével kapcsolatos csalódottság is, azzal kapcsolatban a saját magadnak már vannak értelmes mondataid, vagy még nincsenek? Hát ilyen felszínes értelmes mondatok vannak, de, de ugye azért, hogy mondjam, én körülbelül ezen a minké, 30 napot vévelünkbe szombat szóval vasárnap is benn van, nagyon 50 településen voltam, tehát minden nap másik megye. Másról beszélgetünk, tehát most én, Nem, én, nem másról beszélgetünk. Én nem a teljesítmény naplódra vagyok nem, nem, nem, nem, na, én hát, Most vagy válaszolok a kérdésre, úgyhogy szeretnék, Hajrá. vagy nem. Tehát, Be, befogtam a szem. Én azt gondolom, hogy hogy az, amit látott az ember, meg az, ami történt, az nincsen összhangban. És mivel ez a kettő nincsen összhangban, ennek valami mélyebb oka van, most a mélyebb okot úgy értem, hogy, hogy, hogy nem lehet csak egy ilyen felszínes politikai sablonnal megválaszolni. Tehát én azt gondolom, hogy annál valahogy komolyabb a baj, hogy nem nem érteni beszélni. Most így elsőbbikre én ezt mondtam az annak következtetésként, hogy mintha az emberek gondolkodás módját Magyarországon a társadalmi mi kevésbé értenénk, hogy mi az, ami mozgatja az embereknek a gondolat, hogy mi az erősebb motiváció, mi a gyengébb motiváció. Én sokat próbáltam olvasni itt az elmúlt négy évben ezekről a kognitív tudományokról, hogy, hogy mi az, ami, ami, ami egyszerűen beindít egy, egy szavazót, és úgy látom, hogy mert a többi az egy eszköz, tehát a forrás, a média, a, a, az összes többi azok ugye ehhez a tartalomhoz kötődő eszközök, aminek a segítségével ezt meg lehet valósítani, abban is van probléma természetesen, hogy az előbb beszéltem már róla, de való itt, itt, itt ennél komolyabb, komolyabb gondol, mint pusztán, pusztán csak annyi, hogy... Hogy nekünk nincs tévén, most akkor úgy mondok egy ilyen tofán, <gül> félig meddig butaságot, és akkor, és akkor, akkor ezzel, ezzel megmagyarázzuk a, a dolgot. Tehát itt a politikai tartalomban is, az emberek megértésében is, én szerintem egy kicsit mélyebben kell ezzel foglalkozni, mint, mint, mint pusztán egy ilyen felszínes, ilyen probléma felsorolás. Hogy áll a Hogy két ezek egy nagy baromságot, de közben ennek van jelentősége? Igazából, amikor, meg, amikor megnéztem a... Ott napközben nem tudtam nézni a tévét, és akkor éjjel nem tudtam aludni, úgyhogy a, az ismétlését megnéztem az ATV-n a teljes műsornak, úgyhogy olyan fél négykor, nem is tudom mikor fejeződött be talán. És bevallom őszintén, hogy ugyan el voltam kesedve, és akkor adott egy motivációt, egy nagyon erős motivációt, amikor megnéztem, hogy a fizetesek hogyan ünnepeltek fönt a. A, azon a színpadon ott a, a Bálnával hogy néztem az arcokat, és, és azért az adott egy, egy elég erős motivációt, hogy, hogy hát azért ezt így, nem, tehát, ezt így nem, nem lehet. Nem tudom, rossz, hát egy csomó, nem is tudom, szóval úgy, úgy keveredtek az emberbe az érzések, de egy ilyen... Legyél szalonképes, és mesélj el, hogy mit láttál. Hát én bevallom őszintén, E azt a fajta arroganciát, meg, meg nagy meg kivagyiságot, meg lenézés, úgy vegyesen az emberek arcán, ami ezt a kormányt jellemzi. Tehát, hogy... Szóval ez a kivagyi, nem tudom neked jobban megfogalmazni, de, de alázatot nem láttam a, az arcukon, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, visszafogottságot, vagy, vagy azt a felelősségérzetet, amit. Amit, amit egy ekkora többség ilyen helyzetben jelenthet. Tehát nem tudom, nekem az a kép, az összkép, ami ott volt, az a tehát éneklünk, meg, meg, meg utána, mint a hínusz, az persze rendben van, mint mindenhol azért ünnepekkel szoktuk énekelni ez, ez De ahogy maga, hogy történt az egész, hogy ott, na mindegy, szóval nekem, nekem az ott az egy-egy motivációt hajnalba, hogy hogy hát ezt így lesz, nem, nem lehet csak így lezárni ezt a dolgot. Ha szükség van rám, szívesen rendelkezésre állok műsoron belül, műsoron kívül. Mind a ketten dolgoztunk már így együtt, örültem a sikerének. Sajnáltam, hogy a párt így szerepelt. Én is láttam ezeket az arcokat. Benne más érzelmeket keltett, de tökéletesen értem a tiédet, Én az első vonnal beszélgettem előtted, is arra beszéltem, miközben köszöntem el tőle, hogy bölcsen tudják használni ezt a kétharmadot, és a féket is kell tudni használni. Arról nem beszélve, hogy beszélgetni kell a néppel, én a népnek azt a részét választottam, akikhez elvileg tartozom, mert magát a sajtót egyébként, tehát én a választási műsorokról a lehető legrosszabb véleményel vagyok, miközben természetesen én is kénytelen voltam azokat nézni, de most nem fogok média tartani. Eh, hogy eh, hogy eh, beszélgetni kell az emberekkel ahhoz, hogy értelmezni tudják a helyzetüket, ahogy rossz szituációban, vagy jó szituációban orvos beszélget a beteggel, vagy a hozzátartozóval, vagy fogadórán beszélget a tanározott megjelent szülővel. Sajnálom, és, és telefonszámok vannak. Most egy ideig nem fogunk, nem fogunk beszélgettünk. Sok sikert! Köszönjük, ránk fér. Mesterházi Atilát hallották, most pedig van néhány perc, amíg Duronelli Pétert felhívom, hogyha ezt önök arra akarják kihasználni, hogy telefonálnak, megköszönöm, de a hajóssal el kell, mesélje, már olyan jó a viszony, hogy küldött egy SMS-t, az van benne, fent vagyok. 061-4890999 és -06 egy akik elmebetegebbnél elmebetegebb e-maileket küldtek, azok most nyugodtan telefonálhatnak és megmutathatják igazi arcukat, egyébként pedig hát nyugodtan küldhetnek e-maileket is, legfeljebb elolvasom őket és aztán kitörlöm őket, mondván, hogy nem szeretnék lenni még egyszer, de szabad ország, olyan e küldenek, amilyeneket akarnak. Fiala, Janos, kukac kukatcsimil.com, és természetesen ugadhatnak, és höröghetnek is a telefonban, majd lerakhatják. Ezt is lehetővé teszi a, a technika, de korábban is lehetővé tette. Figyelek, ha van mire. Volt már olyan hallgató, aki elköszönt tőlem, holott, mondván, hogy én abba, hagyom ezt a jellegű műsort, némi csalódottsággal töltött el, hiszen az a műsor, amit én április második felétől készíteni fogok, vagy utolsó hetétől, az nem feltétlenül kell, hogy rosszabb legyen, mint ami eddig volt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Érdekelne, hogy mit gondolt a színpadon a szíveses arcokról. Köszönöm szépen, arcokról. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, köszönöm, és felvette a fiala úr. Én nekem az a kérdésem, hogy a Karácsony Gergely a nincs interjú. Azért, mert nem ért rámult héten pénteken, és most pénteken lesz. Ja, nem tudtam, köszönöm. De én elmondtam, uram. De akkor nem voltam vonalba. Akkor meg miért nem ezt kérdezte? Ha jó, akkor ezt megbeszéltük. Nem beszéltük meg, ön kérdezett én. Nem, szerintem választom. se beszéltük meg, de mindig rossz szándékkal válaszol, hihetetlen. Érdekes, akkor legyen szíves, mondja meg, hogy a kérdésében mi volt a jó intulat. Hát komolyan érdekelt volna, hogy mindenki a véleménye, nem címből kérdezte, Elnézést, minden, kérdeztem. Elnézést, minden héten van karácsony, Gergei. Csak hogy most nem volt ebből az egy-két-három nap, emiatt kérdeztem. Miért lett volna, amikor pénteken van mindig? Soha sincs máskor. Rende van. Nincs rendben. Ön provokál, én pedig. Amikor én teszem le a telefont, az nem ugyanilyen. Nem lehet összehasonlítani két letett telefont. Jó reggelt! Jó reggöl, nem volt igaza, hogy bánt ezzel a szerencsés telefonjával. Abszolút nem. Mert hogy én bármikor beszéltem a karácsony... Szegény népem. Rossz állapotban vannak önök. Én nem vagyok ilyen rossz állapotban, bár a tegnap este ez nagyon súlyos fel. Nagyon rossz állapotban. Hát akik betelefonáltak. Rossz állapotban vannak. Én nem, én pedig mindent elkövettem annak érdekében, hogy ne legyenek én állapotban. Arról nem beszél, hogy a beszélgetés az beszélgetés. Jó reggelt! Jó reggelt! Én a nem Fidesz szavazó táborba tartozom. Hallottam ma reggel az elsibó beszélgetést és a mesterházi beszélgetést. Úgy gondolom, hogy a kettőjük közti különbség megmagyarázza önmagában a Fidesz győzelmét. Van is igazsága, meg nincs is, de értem azt, amit mond. Köszönöm! De azt kell, hogy mondjam, hogy most ez a szituáció, ez, ez nem alkalmas. Ha korábbiakat egybevet, de ezt most nem tudom, értem, amit mond, valójában a következő fázis az lenne, hogy hármasban beszélgethetnénk. Ennek úgy tűnik, hogy még nem jött el az ideje, de nem adom föl. De értettem, amit mond. rendben, köszönöm. Viszont Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Az egész ország mérhetetlenül frusztrált. Nagyon. Azt gondolja, rajtam számunk kérnek egy olyan Karácsony Gergely interjút, amit a múlt héten lemondott, és el is mondtam előtte, és mindig pénteken van. Én teljesen igazából, de mi a Gergely is egy így. Tehát egy így. Ne Nézze, annyiban vicc, amennyiben akkor, amikor elvesztették, akkor nem azt a formáját hozta, mint amit korábban, de egyébként Karácsony nem vicc. Tehát én nem fogom azt mondani, itt most a vereség. Nem, Karácsony nem vicc. Nem a vereség miatt vicc. Nem a vereség miatt vicc. Ha nem, korábban se volt az. Nem tudom, én azt gondolom, hogy a Fidesz azt mondják, hogy győvetet keltett. Én azt gondolom, hogy megtaláltak valamit, ami az embereket általában foglalkoztatja. A Gergék egyáltalán nem akarják észrevenni, hogy az embereket mi érdekli. Nyomják az egyforma mantrát. Persze a másik oldalon is nem bizaton. De hát embereket valami ez megfogta, a másik nem fogta. Igen, meg. Ezzel, ez de, igen ezzel vigyázni kell. Tehát azért okay. ön, ön is tudja azt, hogy van Stockholm-szindróma, meg annyi olyan dolog Atul. van, ahol az ember valakit megfog, és csak amikor szabadul belőle, akkor jön arra rá, hogy ott hogyan volt fogvatartva a szó fizikai vagy lelki értelmében. De igazán de mégis azt érzem, hogy magához szól a karácsonyengékre és az MSZP, magukról szól ez a párt, nem a népről, nem az emberekről, nem ők maguknak meg akarnak felelni, mondják, amit hallani akarnak, aztán nem veszik észre, hogy elhalott mellettük a világ, az ország, nem működik egyszerre halott, halott. Igen, de a másik, az meg zombivel Ez Hát, te is van valami, oké, elfogadom. Jó, én valami harmadikat szeretnék, amit a kettőből kivonok, de minőségileg mégis más. Akkor már ketten vagyunk. És boldog vagyok, hogy itt a civil rádióban az elmúlt hetekben, hónapokban én ezt megvalósíthattam. Ritka szerencsés ember vagyok. Nagyon. 061489, 0999 és egy. Én nem győztem és nem veszítettem, de nekem nem is volt győzni valóm és nem is volt veszíteni valóm. Minden nap hálát adok az Istennek. Na, jöjjenek még telefonok, hogy miért nem volt karácsony Gergely inté és miért, miért a igazságtól valakivel, aki azt kéri a számon, hogy miért nem volt karácsony, amikor mindig pénteken volt. Na, figyelj. Jó reggelt. Ahó. Tiszteletem, Fiala úr. A siffer mi a vélemény? A siffer zsarolása az a véleményem, hogy tenne befejeztem a vele való beszélgetést, és azt gondolom, hogy ha ön ezt fontosnak találja, akkor keresd valami másik csatornát. Bocsásom, ez a lavarás. Férjük. Nem zavart. Nem véletlen, hogy én nem beszéltem hadháziákossal. Az nem véletlen. Egyszer beszéltem a Szél Bernadettel, az is elég volt. Ez igazságtalan, mert ha valakivel, akkor veled megpróbálhattam volna. A Fekete Győrrel is megpróbáltam, hogy el, elküldött a sajtósztályhoz, oda meg nem mentem el. Vonagáborral sokat beszélgettem, az N1 televízióban később nagyon elfoglaltávált, és nem akartam a Volner Jánossal beszélgetni. Hát így arról, hogy mi nem jött létre a kejfejjancsiból. Miközben a siffer nem képviseli az lmp -t. 061 489 9 és 06 30 Hozzátéve, hogy az a zsarulási történet, ha igaz azért, ha nem igaz azért, érdemben nem változtatott volna a választásokon, legfeljebb a kétharmad, ha igaz, de nem foglalkozom a kreml történeteivel. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Az úr kérdezte, hogy mit látott az arcokon. Engem is érdekel. Hát mit láttam az arcokon? Ugyanazt, mint ön. Hát könyörgen, mit láttam volna? Ezt akkor miért mondta, hogy lá látott is valamit? Nem pont azt. Ki mondta, hogy nem pont azt? Mi, hogy Na mondhatnám azt, e hogy e nem pont azt láttam, amikor a másik sem mondta meg, hogy mit látott? Oké, okay, viszont. Akkor miért telefonált? Én 2010-ben láttam 2010-ben? Nem, 2002, nem, 98-ban láttam egyedül úgy örülni a Fideszt, ami nem keltett bennem semmi. Tehát 98-ban, hogy Orbán Viktor örült, úgy örültem én is, miközben nem tudom, hogy 98-ban szavaztam be. Jó reggelt! Azt értsék meg, hogy kötekednek, és nem tudom, hogy miért. Fogalmam nincs. Azért megint egy másik kérdés, hogy lényegtelen dolgokról beszélgetünk. Tehát akkor már beszélgessünk lényegtelen dolgokról, kötekedés nélkül. Én átmenetleg egyszer elkapcsoltam, amikor elkezdtek énekelni, aztán visszamentem, és aztán azt néztem, hogy volt olyan csatorna, ami közvetítette, volt amelyik nem ezt az éneklést. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Nem sikerült fellélegeznünk, és az emberek olyan dolgokat szeretnének látni, ami igazából nincs. Én úgy gondolom, hogy, ezt csak én gondolom így, de az én környezetemben tanár, remélem, hogy sokan így gondolják, naivitás azt feltételezni, hogy a Fidesznek a propagandája az nem ment keresztül az embereket. Túlment, és az embereket sajnos a félelem az nagymértékben tudja foglalkoztatni, és én úgy gondolom, hogy az is naiv, aki nem látja azt, hogy ez a propaganda, ez mennyire volt domináns önnél talán de, vidéken. De ki mondta ennek az ellenkezőjét? Tessék, bocsásom meg! Ki mondta ennek az ellenkezőjét? Én nem mondtam, hogy ezt mondta. Az mond, beszé azt bocsánat, mond, én, a, a, a, Amit az embereket meg kellene tanítani, de nem az én dolgom, beszélgetni kell Alapvetően a dolgoktól nem félni kell, hanem kezelni kell tudni. Az, hogy egyébként a Fidesz megtanította az embereket félni, és azt mondta, hogy én leszek az, aki egyébként titeket megvédelek, és miattam nem kell majd félnetek, ez 2018 és 2022 között jelen lesz az országban. Valóban. Ennyi. Tegnap én is megijedtem kicsit este, a nagyon messziről jött emberen, azóta is dolgozom fel, de nem keresek külső segítséget. Amikor én egyébként átmenetleg elkö, elköltözöm és elköszönök a politikától, akkor ettől az egésztől köszönök el, mint ami itt most folyik. Ez, tehát van egy olyan része a gyászmunkának itt önökkel kollektíven, amiben a zavarosban való halászás az nem az én műfajom. Én az igazi gyász lennék a híve, de nem utasíthatom vissza azt, aki ezt nem érti. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Jól hallottam, hogy amikor mondtad, hogy a fekete gyűlöletről akartál beszélni, és elküdött a sajtót, Jó, jó. Kétszer is. <gül> hát ez egy barom haragudjál, hogy képzeled? <gül> Így. Egyébként teljesen normális dolgát miért küldhetnél? És személyesen beszéltük ezt meg. Jó reggelt! Érdekelnék, hogy most a marha magyar szavazó jelenséget történt? El, bizonyos szempontból, igen. Bizonyos hát igen. Szempontból. Nem erről van szó. Megértették. Azt értse meg, de ért, hogy értél, hogy gyereke fél a bábszínházban, azt utána megbeszélheti vele, de ott, amikor éppen fél, nem tud mit tenni. Ez a beszélgetés, ez elmaradt. Jó rendben. Nincs rendben. Elmaradt. És én most utólag ezt nem tudom megoldani. Alatta is csak próbálkoztam, hogy megérthető legyen, hogy önöknek van dolguk. Nem elsősorban a fidesz és nem elsősorban az MSZP-vel. Igen, teljesen van. fel kell hívnom Bácskai Jánost. Bocsánatot kérek, elmulasztottam. Elnézést kiment a fejemből valami, és Bácskai Jánosnak teljesen igazabban, teljesen el üzé elvitt a lendületre. De csak mi lesz itt még a duran elővel? elnézést kérek, teljesen igaza van, de nagyon jól csináltuk. <gül> nem, de teljesen. Figyelek a mai programokra, ugye Ferencvárosban vagyunk, és pinteken kezdődtek a napok, költészettel kapcsolatos napok, és azt bar hogy az baradtunk, hogy az nap, illetőleg talán akkor most érdemes lenne a következő nap programjait is elmondani, és elnézést kérek, az én hibám volt, hogy nem telefonáltam. Bocsánatot kérek. Ö, nincs volt mert tegnap meg én felejtettem el. Ö, tegnap volt a versfesztivál döntős adó, ö, 18 legjobb mondhatsz el a produkciót, alsó-felső a középiskola, felnőttek és szenyor kategória. Első-harmadik helyzetig ö, osztottunk díjakat és nagyon színvonalas, kedves verseny volt. Ez a ráhangolódás a holnapi nagy napról, április 14-e Magyar Költészet napja. Ma is lesz még a Zési Uberművődési Házba József Attil lakótelepen rendhagyó óra, mennyi ákombákon betű a fákon címmel, ez kettő órakor, ez kifejezetten iskolásoknak súli után mennek majd oda, remélhetőleg. És holnap van a nagy napápris 11-e, Monstre non-stop műsorsorozat, kilenckor verset mindenkinek verszoló versfutárok, egész fél tizenkettőig tart angol nyelvű okostelefonos verseny, és megtisztel minket a, a, angol, a brit nagykövet, megtaláltam a nevét, aztán el nem találtam meg, a lincség brit nagykövet úr, aki arról nevezetes, hogy életében először Magyarországon tavasz van, gyönyörű tavasz, József Attila versét mondta, szinte hibátlan magyarsággal, 12 ok kezdődik az ünnepi megemlékezés, a József Attila emlékezően ez Gát utca 3, mint mindannyian ezt tudjuk, ahol a Ferencvárosi József Attila díjának átadása is lesz. Bakmon építész, dizájner a, a, a díjazott, és hát egy gyönyörű műsor lesz közös éneklésel, performance-al, azt írják itt meg ma kollégák, Ferencvárosi iskolák kórusaival egészen kettőig eltart. Kettőkor a Józsapatél lakótelepen is koszorúzunk, sünnepi műsort tartunk, majd kettőkor ezzel egy időben belső Ferencvárosban kezdődik Mestergaléria és közösségi tér, ez az a galéria, amit átadtunk a gyerekeknek, már csak a gyerekek az urak, ők rendezik be ezt a közösségi teret kiállító termet. most éppen vers, illusztráció, dráma foglalkozással, Faltis Alexandra grafikus közreműködésével, de is elsősorban, Fiatalságot várjuk. 3 a kedvenc kiállításom. Ez a költészetnapi vers-illusztrációs pályázat. Több mint ezer pályamű érkezett, 40 iskolájából a fővárosnak. Monstruózus és, és gyönyörű. Szeretettel várunk mindenkit. Ferencvárosi helytörténeti gyűjtemény Ráda utca 18 bejárat az Erkel utca felől. És este pedig ünnepig államüzsre, ahol a József Attila mindenkinek. Net 2018 online videópályázat diát adója lesz, és ebből együttes koncertje. Jordán? Jordán nem engedték el azt. A kollégákat nem tudom. Jordán, ahogy bonyolult életem. Magnóról lesz természetesen, hiszen a Körtefa vagyok című verset mondja majd el. Felvételen Körtefát ültettünk az Emlékházba, és annak a közös ápolása, rosolása közben, ő mondja majd de ezt a gyönyörű, szép, ritkán hallott, de nagyon szép verset. Örülök, hogy hallottam, és elnézést még egyszer. Hogy... Köszönöm szépen, én is. Várunk szeretettel mindenkit. Igenis. Bácska Jánost hallottak. elnézést lett. Azt kérdezem tőled, hogy két beszélgetést lehetett volna folytatni. Ha az ellenzék győz, akkor azt kérdezem, hogyha a Fidesz győz, úgy kérdezem, kétharmadnál mind, még inkább, Hogyha itt volt egy váltókezelő, aki azt mondta, hogy akkor most erre megy a vonat, vagy arra megy a vonat, te mit feltételezel, anélkül, hogy jövőbe látó lennél, és most alapvetően nem abból a szemszögből kérdezlek, vagy abból az aspektusból, ami az egyetemi tanulmányaidat illeti, bár azzal kapcsolatban is majd egy kérdés lesz hogy látod-e, hogy merre felé fog tovább haladni az ország, immár egy olyan kétharmados felhatalmazással, amely olyan döntések meghozadt is ismét alkalmassá teszi a koalíciót, aminek a birtokában átmenetleg nem volt. Egyrészt van váltókezelő, ez működésből a, vagy ő működésből lépett Ez ugye a nemzet. E és valószínűleg az fog történni, ami az elmúlt nyolc évben csak sokkal még, így, csak sokkal jobban. Valószínűleg el se tudjuk képzelni. Mert el se tudtuk elképzelni, mi fog következni a következő négy évben. Most tudjuk. Azt szeretném neked elmondani, hogy a múltkori beszélgetés nagyon nagy hatással volt néhány hallgatómra. Na amiben arról volt szó, hogy a leszakadt részeket hogyan uh -huh. kell felzárkóztatni, de nem csak e tekintetben voltál nagy hatása emberekre, hanem többen betelefonáltak, bete beleértve a hegyénség is, akik arról ha. beszéltek, hogy hogyan próbálják saját magukat átprofilírozni, beleértve, hogy az utóbb említett, arról beszélt, hogy ő egy egészen más területen nem akarok pontatlan lenni. Hát egészen extrém, igen. igen. Egészen igen. extrém megoldásválaszt. De nagyon, de azt kell, hogy mondjam... És ha bár te egy ilyen fátpasinak tűnsz, de valójában senki se az, hogy hatással vagy az emberekre, ha nem is közvetlenül, de később, és ezt le lehetett mérni a Kejfej Jancsin másnap, vagy egy több héttel később, hiszen az első ilyen beszélgetés az nem most volt, ami arról szólt, hogy hogyan keresik a helyüket, és hogyan próbálják a hátrányabb életükben úgy megtalálni annak a helyét, ami egészen más, mint ahogy korábban léteztek. Egyáltalán rájöjjenek arra, hogy azzal foglalkozzanak, ami őket tényleg érdekli. Akkor már két témát kivégeztünk. A harmadik dolog, a, bár elég gyorsan, hogy Filipov Gábor az egyik nagyon messzűrőjött ember eleve a Ceuról szólt, aztán szóba került az, amikor itt telekvásárlásról, vagy nem telekvásárlásról, hanem Bécse való megegyezésről volt szó. Mit gondolsz, hogy neked kell -e majd Bécsbe járnod? Nem, mert én rövid záros határ időn belül befejezem a van lezárom itt a tanulmányaimat, de mi van, aki a CEU-nak akar tanulni, mondjuk nem most, hanem két-három év múlva, annak igen, annak Bécsbe kell mennie. Ugyanis ahogy mondtam az előbb, az fog történni, hogy az elmúlt nyolc évben csak sokkal jobban, tehát valószínűleg az, az egész ceu folyamat is drasztikusan felgyorsult. Illetve hát az, az alapítvány, amelyik a FEU-t intézi azért, hogy, hogy megmentse az intézményt és a benne felhalmozott tudásbázist, euh, tudás kell, kell, hogy, hogy, hogy szembenézze azzal, hogy ez, ha itt marad, akkor szét lesz, lesz barmola. Úgyhogy át kell menteniük a szabad nyugatra magukat. Te minek a függvényében mész vagy maradsz? Hát én akkor megyek, ha kergetnek. Tehát ezt most már, ezt, uh, már ha eddig nem mentem, most már nem fogok. Jó, de a kergetés az hol kezdődik? Hogy kinézel az ablakon, és látod, hogy a fiala jön egy basvillával. Nem tudom, ezt tudja az ember, hogy kergeti kevesen. Ez hogy... jó, ez nagyon jó, hogy mondod Péter, tegnap egy, egy olyan beszélgetés volt, aminek csak az élmény, azt tudom elmondani neked, hogy milyen módó hatott rám, de azt inkább nem kezdek bele, mert bonyolult, és mi ketten álltam, az eszünket próbáljuk használni, te mindenképpen, hogy te abban biztos vagy, mert ugye a tegnap beszélgetésnek is volt egy ilyen elem, hogy ezt az ember egyébként különös tekintettel arra, hogy ezt az érzékét ugye nagyon gyakran nem használja. Hogy te jól tudod-e, vagy biztos vagy-e magadban azt, hogy te meghalod a csengőt, vagy egyáltalán tudod azt, hogy a csengő szólni fog? Eddig, eddig az, az igazán fontos dolgokban meghalottam, úgyhogy remélem ebben is. Azzal azal nagyjából számoltatottunk a feleségemmel, hogy a gyerekeink nagy valószínűséggel nem itt, vagy, vagy nem mindegyik itt fogja a jövőjét elképzelni, még lehetséges, hogy a tanulmányait semmit fogja folytatni hát majd egy bizony szint fölött, tehát hogy ezzel együtt előnünk. Igen, tehát egyébként erről is szólt a tegnap. Ezzel milyen, tehát hogy, hogy ezzel milyen mértékben van tisztában szerinted az ország, hogy a vasárnapi szavazással ezt a folyamatot sem lassították le? A fele az tisztában van, a másik fele valószínűleg részben is tisztában, a másik meg. Tisztában van, és nagyon örül neki, hogy még inkább még, még jobban az lesz, mint ami eddig volt. Én azt jól hallom a hangodból, hogy azért a magad módján kicsit kivagy pöt szembe? Hát figyelj, most nekem most tél van, és csend, és hol is halál, és a föld megőszik. Ennél jobban nem tudom elmondani. Nem én mondtam el, de ez, ez, ez így, ez így akkor, jó, akkor ez egy jó kifejezés volt, és ez most is érvényes. Átmenetleg elköszönök tőled, mint hogy elköszöntem a beszélgető de ahogy ismét elő kell benneteket hívni, ez egyáltalán közt a veled való beszélgetésből is foghat, csak azt kell, hogy értsed, hogy nekem a munkám az merő szórakozás, de olyan uh -huh. munkával jár együtt, mint amikor az ember maratont fut. Tehát a végén ah. elfárad. Igen. Az, hogy az ország hova jutott, és hogy az én műsorom hova jutott, az érdekes módon egyáltalán nem ugyanaz. Én azt gondolom, hogy én a műsoromat egyebek közt olyan emberek révén, mint te sikerre vittem. Tehát néha egy szövetségi kapitány semmi mást nem tud, mint hogy összeválogatja a válogatottat, és neki csak hagyni kell. És ebből a szempontból én nem a magyar válogatottal dolgoztam, hanem sokkal jobb erőkkel. De ahhoz, hogy én uh, új motivációval visszatudjak térni, uh -huh. ahhoz nekem most ahogy a formájban, mindenben, ahogy a hosszú katinkának a férjével való összekülönbözésből adódóan, tehát hogy egyáltalán vannak olyan meg, vagy a poszkoitális depresszió. Tehát van olyan, amikor az ember jó kedvében, vagy rossz kedvében, vagy a fáradtságából adódóan eh, egész egyszerűen pihen. És nem úgy ha. dolgozik, mint korábban, úgyhogy nem vagy lecserélve másra, és nem el vagy felejtve, hanem próbálok egy kicsit regenerálódni, másféleképpen, mint a hazám, és másféleképpen, mint ahogy én szoktam, mert én ilyet nem tettem, az egész nyarat ki fogom hagyni, és utána visszatérek, és ha szóba állsz velem, akkor boldogan fogok vele Minden beszélgetni, kitán. hozzátéve, hogy egy ebédet a közeljövőben valamikor közeljövő én itt be, én fizetek. Nagyon szívesen. Köszönöm, Köszönöm szépen. Szia. Duronelli Pétert hallották meg lehetősen röviden, és a másik szót nem mondom. Visszatérhetünk Önökhöz. Hajus András fogom felhívni 9 óra után. Még egyszer elnézést kérek Bácska Jánostól, hogy az, hogy megfeledkeztem róla, és a költészet napi eseményekről, az abban van összefüggésben, hogy elragadtak, az önökkel folytatott beszélgetések, amelyek egyébként bár nagyobb számban bonyolultak volna, és bár mélyebben szántóbbak lettek volna, mint amilyenek egyébként voltak itt az elmúlt napokban beleértve a mai napot is. 06189 és 063677 majdnem annyira megütött a Duronellivel való beszélgetés, mint a tegnap este. Ez a Duronelli is tud valamit. Pedig látszólag egy fát ember. Jó reggelt. Halló! Jó reggelt. Jó reggelt. A következő szeretnék csak két mondatot, ha ez Az úgynevezett mit láttunk a Válna színpadán nevezetű Ígyhöz, hogy nem tudom, hogy, ön, hogy látja én nekem az a véleményem, hogy a színpadon lévők nagy megkönnyebbülését láttam szerintem a győzelem miatt, ugyanis vasárnap reggel talán még nem is gondolták, nem is tudták, hogy ez ilyen könnyű lesz. Szerintem ezt hozta ki belőlük talán a kosutt is spontán vagy nem spontán, nem tudom. És mi a másik? Hogy mondja? Hogy? Kettőt mondott. Azt mondta, hogy két dolgot akar mondani. Jó, ja, hát ez, jó, igen, ezzel kapcsolatban. Egy hallgattam. dolgot tudok ezzel kapcsolatban, mondani, és én, én mindig a belső hangomra hallgattam, és az tökéletes volt. Nem volt ez egy felhőtlen öröm, minthogy nem volt felhőtlen bánat, akik megszólaltak. Akik örültek, nem örültek eléggé, akik pedig bánatosak voltak, nem voltak bánatosak eléggé. Tudja, ezt láttam az arcokon. Aha. De, de a megkönnyebbülést, hogy. A megkönnyebbülést Tehát... Nem, Bár... nem láttam. Igen, még jó, jó, jó, hát így látja én is, én is. Hogy, hogy még a második, hogy bár azért mondjuk nagyon kíváncsi lettem volna egyszer egy nem, haz, nem kétharmados kormányzáshoz, amikor mondjuk le kell ülni, tehát. egyet. arra, de ez már nem tartozik ide. De valamiért telefonált, most nem, ne szaporítsuk a szót. Én néha sporteseményeket azért szeretek nézni, hogy egymás nyakába uralkodnak és örülnek a másik góljának. És megszokták rúni azokat, mint például Cristiano ronaldo aki nem megy oda. Ezt nem láttam a győzteseken, és nem láttam a könnyeket a vesztesek szemében. Jó Haló? Jó Tisztelt Tiszteltem fiam. Itt az előbb egy betelefonáló is említette azért hogy a tízig voltak még egyszer. Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Hálásan köszönöm. Vannak olyan telefonálók, akiknek a szöveg alapján nincs kérdése. Nem érdemes. 061 489 099 egy hat egy. És megengedhetem, tudják? Egész egyszerűen ma már megengedhetem, hogy ezen a héten ez így menjen, a következő héten nem vagyok, és következő héten pedig nem lesznek ilyen telefonok. Nincs értelmük egyébként. Nem akarom rabolni a saját drága időmet. Minden reggel azt mondom a hómpolának, ma se haltam meg. Nem akarok tartalmasan élni, mert az úgy baronság, hogy van, de nem akarok ilyen telefonokat hallani. Jó reggelt. Jó reggelt. csak azt szeretném hogy ez a félelem, amiről beszélnek, hogy ezt az Európából jövő hírek nem támaszthatták alá? Én nem tudom, hogy mit támaszthatták alá. Ha tegnap ott lett volna a nagyon messziről jött ember, akkor maga is eldönthette volna, hogy egyébként oszja e vagy sem a többiek véleményét, vagy bárki véleményét, és hozzá is szólhatott volna. Azt értsem meg, hogy ez nem egy olyan dolog, amitből az ember hirtelen kiemelve egy ágást válaszolni. Tud, én olyan mértékben vagyok hatása alatt eseményeknek, hogy nem tudok erre válaszolni. Ha ő fél, tudomásul veszem, ha nem fél annak. Én nem félek, tapasztalat, én tapasztalatverteim, a tapasztalatvéről az azt támaszkodom, amit itt hallottunk híreket. Tehát, hogy... Az, hogy hall híreket, az nem tapasztalat, hát viszont hallásra. Erről van szó. Tapasztalatból hall híreket. Nem akarok ilyen telefonálókkal beszélgetni, ez Isten áldja meg magukat. Bár én beszélnék annyi hülyeséget, mint amit nekem itt el kell hallgatnom. Nem vagyok egyébként egy néptanító sem. Apukám azt mondta, hogy ha az ember a bőr jelenséget tapasztal, és nem tetszik neki, menjen orvoshoz. Ebből a szempontból én nem vagyok orvos. Ha ön fél, akkor tudok önnel beszélgetni. Hogyha ez valami fóbia, azt mondom, hogy oldja, meg megpróbálom orientálni. Én csak orientálni tudok, megoldani semmit se. De aki tapasztalatból hall dolgokat, <gül> annak a javasasszony tudom mondani. De tényleg. Ezt eredményezi a kormány propaganda. De ezt eredményezi minden kormány, minden propagandája, ha az egyébként olyan mértékben szólal meg, mint amilyen mértékben megszólalt, ez itt az elmúlt időben. Isten ne adja, hogy ez a kormánypártok ellen forduljon egyszer. Senki ellen ne forduljon. Bár vissza lehetne vinni a palacba. Késő. Jó napot talál úr! Hát én annyira tegnap olyan tejtbevágott voltam, hogy nem is tudtam volna telefonálni, mert azt éreztem, hogy még több skypi mama lesz, még több skypi anyuka, és ez a rengeteg sok fiatal, aki ott állt sorba és elment és lelkesen szavazni akart, hogy ezek a legközelebbi szavazáskor legyintenek, elmennek innét, és nem jönnek hazafutat. Aki sorban álltak, nem tudjuk, hogy hova szavaztak. Köszönöm szépen, további telefonokat nem fogadok. Holnap legközelebb szerdán, 7 és 8 óra 20 között fogadom a hívásaikat. Jó reggelt lehet. Hogy vagy? Köszönöm, jól! Hogy élted meg a vasárnapot, Hajós András-t Jó reggelt, szervus. Nem sokat foglalkoztam vele, kicsit csalódtam a televíziós közvetítésekbe, hiányzott az, hogy ugye a választókerületek eredményei egyenként jöjjenek, és akkor az egy nézhető és izgalmas műsor, a barátaimra gyűltünk össze, és csalódottan néztük, hogy este tízig semmi se történt. Sok gyerek volt, akik kiabáltak, eltörtek egy ajtót, és répákat mártogattunk ilyen fokhagymás krémekbe. Úgyhogy inkább ezzel foglalkoztunk, ami az eredményt illeti, nem akarok álnaik lenni. Azt természetesen bennem is csalódást kell, tehát, de figyeltem magamat, és nem volt vérnyomás emelkedésem. Azt hiszem, hogy egyáltalán nem lett meg még az sem, hogy... Ilyen országban élünk, azt sem, hogy, hogy tudnak mozgósítani, azt sem, hogy csalnak. Én régi motoros vagyok uh, Orbán Viktor és Körének utálásában, uh, úgyhogy uh, különösen új elemet nem találtam. Maga a kétharmad jelente számodra bármilyen olyan forrást, ami új a korábbiakhoz képelt, bár már volt kétharmad többször is. Azt egy kicsit sajnálom, hogy az én belső forgatókönyvemben vagy vágyamban azt szerepelt, én úgy képzeltem, hogy az országnak azt tett volna a legjobbat, ha a Fidesz éppen csak egy kicsivel nyer. ekkor ugyanis elvált volna a szaramájtól, ahogy mondani szokás, hogy ilyen helyzetben a teljesen szétforgácsolt ellenzék négy éven át lett volna valódi együttműködő parlamenti munkát végezni, népszavazásokkal kikényszeríteni döntéseket mozgósítani az embereket programmal előállni, esetleg mélypártosodni, és láthattuk volna azt is, hogy az egyes eseti törvényhozási taktikai pontokon hol kell és ki kell megvennie a Fidesznek. Ez jót tett volna, ez tisztította volna a rendszert és az emberek éles látásán. Legjobban azt sajnálom, hogy ez elmarad. Az, ami most történt, azt szerintem nem tesz jót az országnak, nem tesz jót a Fideszben hívőknek, és nem tesz jót a baloldalnak sem. Mennyire nem tesz jót? Már nagyon régóta nem tesz jót. Szerintem az értelem, az értelem hosszú ravatalán ültünk sokáig. Most az értelem lassú és szomorú temetésén veszünk részt, és ez a túlhatalom, mivel az újabb kurzus ismét rendelkezik, ez, ez nagyon káros, ugyanennyire lennék ideges, ha bármelyik Ellenzéki párt nyert volna kétharmaddal. Mennyire mászik ez be a te életedbe? Ezt azért kérdezem, mert szándékosan nem fogok itt most hosszú litániába kezdeni, de az ember nem egy olyan étterembe, ahol rosszul fűznek, de a hazáját nem hagyhatja el, csak azért, mert nem azt a kormányt választották. De hogyha az olyan mértékben belemászik az ő életébe, akkor olyan dilemmákat tud okozni, amelyben ezen ő elgondolkodik. Míg mielőtt ide eljutnánk, azt kérdezem, hogy ez az egész, amiről te beszélsz, ez mennyire mászik be a te életedbe? Be, miközben a munkádnak egy részét adja. Ez, hogy úgy mondjam, a felnőtt életem egyik sarokpontja. Mindig is. Ez egy nagyon érdekes elvidöntés, hogy valaki hogy él. Ez ugyanolyan, mintha megyek az utcán, akkor egy furcsa kis kapcsolót tudok kapcsolni jobbra és balra. Érdekes játék, mindenkinek ajánlom. Hogy azt mondom, -e, hogy ez az én utcám, a szónak abban az értelmében, hogy én fizetek érte adót, az én pénzemből is épült, én is tartozom érte felelősséggel, én se dobom el a szemetet, én se parkolok parasztmódon, vagy ugyanazon az utca szakaszon úgy megyek, hogy ez, ez ugye az utca, én meg csak úgy megyek benne, és mit érdekel engem. Ez az utópia kényelmes általában régi vágású, értelmiségi nyavajgásnak tekintik az elvi gondolkodást manapság, Ma a hatékonyság, a sok lájk és a győzelem utólagos legitimációjának korszakát éljük. Én azonban szeretek elvi alapon élni, éppen ezért én már 94-ben zavart a Fidesz, és nagyon sokan vagyunk azt hiszem, akik, akik szeretik magukra venni a dolgokat. Az én konkrét életemet én döntöm el, hogy hogy látom, hogy mennyire zavarja nem dolgozhatok egy tévében, amiben az előtt dolgozhattam. Persze az én döntésem is, de az én döntésem, hogy nem akarok valamihez asszisztálni, amit gondolodom. Ezek a kis személyiségi dilemmák... Jó, az a kérdés, emberető. hogy ennek a mennyisége elér -e egy kritikus pontot, vagy nem? Én nem megyek el ebből az országból, ha erre vagy kíváncsi. Az utolsó pillanatig nem megyek el. Én egy olyan családból származom, amelyik soha nem ment el... Pedig uh, különböző okokból, uh, mind a zsidó nagyapánnak lehetett volna rá érzelmi oka, mind a horti rendszerben jegyzőként uh, szolgáló katolikus nagyapánnak uh, lett volna rá oka. Nem valahogy ez családi hagyomány, hogy uh, maradunk, uh, és szeretjük uh, így, ahogy van, azt, amit lehet benne szeretni, uh, és azt képzeljük, uh, hogy... Van dolgunk, ha más nem, akkor azt, hogy fenntartsuk azt, hogy vannak itt maradón. Másodban. Meg hát, a, meg hát a, ezek szerint van felelősséged az utcával kapcsolatban? Én úgy érzem, igen. Nem Ez az utca tudom, most hogy... éppen hogyan néz ki? És iszéken de <gül> a lámpa Annak ellenére, hogy nyert, ezt látom az ablakomból. Most rá van írva, hogy köszönjük? Azt nem látom, meg kirügyesztek a fák, és az, azok eltakarják, és ez így most talán cedb is. E, meddig tart az utcám? Eltart a Miskolci kórházig? Ezt is én döntöm el, vagy akkor csak addig tartom eddig, a nekem kedves Fenszi újlikbótvárosi pékségem van. E, ezek azok a döntések, amiket, amiket meg kell hozni. Én nagyon boldog vagyok az újlikbótvárosi Fenszi pékségem de nem gondolom azt, hogy minden rendben van az életemben. Pedig ez az a döntés, amit nagyon sokan most meghoztak. Rengeteg emberrel beszéltem, rengeteg ember üzent nekem, írt nekem dühös vagy támogató e rengeteg barátom, ismerősöm anyukája üzent, hogy mondjad meg az Andrásnak, hogy na és akkor a karácsonyék nem fognak lopni? Azok is lopnak, mindegyik lop. Ez legalább már van, és akkor ezek legalább vigyáznak ránk. Ez a fajta és aztán, amikor visszaüzenek, vagy beszélgetek, és megkérdezem, hogy euh, miért van minden rendben, azért, mert neki húsleves van az asztalán, és euh, a plázában tudott magának ruhát venni, azért, akkor ő rendben érzi magát, ha egyébként tudja, hogy az ő városában is vannak ápolónők, euh, mészegények, euh, cigányok a város falon túl, akik. Euh, akik uh, sanyarú sorsban élnek, hogy ezt ez nem gondolja hogy azok az ő állampolgártársai, azok az, ez az ő hazája, hogy az ő utcája addig is eltart. Uh, jó, ilyenkor van az, hogy jó-jó kisfiam meg, hát igen-igen, ebbe igazad van, de hát nem lehet így élni, hát, hát, hát miért ne szeretnénk boldogulni. Ez, ez a kényelem vágy, uh, a vasárnap délután iránti vágy, ez, uh, ez megnyugtatja az embereknek a lelkismert frugalását. Ha még stadiont is építenek, vagy legalább egy kézilabda, vagy röplabda csarlokot, vagy el lehet menni zászlót rázni, akkor még az a maradék kis kellemetlen érzés, hogy kéne tenni valamit is, elmúlik kisül. Karácsony Gergely arcát látom miért a fejedben? Nem láttam az arcát. Délután láttam az arcát, és nekem valahányszor látom az arcát, ugyanaz jár a fejemben, mert Karácsony Gergelynek sem szerelmese, sem eh, elkötelezett eh, eh, rajongója nem vagyok. Én egy értelmes politikát figyelő embernek tartom magamat, aki négy-öt másik személyel eh, együtt karácsonybegelt is a jövő egyik lehetséges, tehetséges politikusának látom, és úgy gondolom, hogy eh, nagyon helyesen tette, hogy megnévette magát, mert ebből eh, nagyon sokat fog tanulni, nagyon sokat alakul. Eh, ez egy ring, amiben be kell szállni az utánpótlásnak előbb-utóbb föl kell mennie a felnőtt Ligába, és ott is meg kell ütetnie a magát, és ilyenkor, amikor megütik, akkor azt nézik a nézők, meg az edzői meg ő maga is, meg a szakértői, hogy akkor hogy az ütést, hogy áll föl. Kicsit utálom, hogy ilyen sport nyelven beszélek, azért ezt abba hagyom. Én a magam részéről az is örültem a beszélgetés sorozatunknak, mert hogy a mi kapcsolata szerintem határozottan megizmosodott, és ennek örvé merend tőled azt megkérdezni, hogy én, aki többé-kevésbé most már látom, hogy te hogyan létezel, azt mondtam többé-kevésbé, tehát nem azt mondtam, hogy látom, vajon saját magadnak mit üzentél az eredmény után, hiszen azért elmondtad azt, hogy te szívesen részt veszel abban, amire én kérlek, de ez alapvetően nem a te műfajod, azért sem, mert számtalan támadás értége, tehát könnyen lehetséges, hogy műfajod lenne, hogyha egyébként az emberek nem akarnák szándikosan félreérteni, és a félreértők aztán nem viselkednének annyira szarul, mint ahogy viselkednek. Kevés idő telt el még, de van-e valami elképzelésed arról, hogy az, ami szület az rád nézve bármilyen feladatot ró, független attól, hogy annak az RTL Klub, a TV2, az ATV, a BTV, az INTV, olyan rádió, azonnal helyt akar-e adni, egyáltalán média tevékenység vagy sem. És itt hirtelen viszem a hangsúlyt. Én is köszönöm, hogy izmosozhatott a kapcsolatunk, bár ennek néha akadálya volt az, hogy én nem bírok bizonyos ezt más. Ezt előre már a normális időben felkelni, de most sikerült... Én nem most kezdtem el ezt a magamra vállalt feladatot, vagy ezt a látszatni munkát, mint ahogy ez a helyzet sem most született. Egy olyan rendszer maradt fenn, amelyik már nagyon régóta fennáll, és ezért most olyan különösebb váltópontot vagy változást nem érzek. Én továbbra is ezt fogom csinálni, valószínűleg így, ahogy én eddig csináltam, és azt gondolom, ha... ha egyáltalán megkérdezem magamat, hogy miért csinálom vagy, vagy néha szembesítenek ezzel hogy egy ilyen öhöm, vidéki kisiskola tornatanárának képzelem magamat, aki öh, végzi a feladatát, amennyire tehetséges, pontosan tudja, hogy ő nem a válogatott edzője, hanem egy vidéki tornatanár Elszámolt azzal, hogy miért ott van öh, és az a dolga, hogy a gyerekek öh, futkározzanak és lelkesen nézi, hogy az egyikből esetleg lesz majd olimpiai bajnok. Én, e, én ebben érzem, én ebben tudok hozzátenni. Úgy gondolom, hogy, hogy időnként túlvállalom, túlvállalom magamat, és leginkább azt a példát szeretném mutatni és nyújtani. Ebben vagyok a legsikertelenebb egyébként. Szinte tálszáltalékosan kudarcos, hogy lehet beleszólni, lehet felvállalni, lehet véleményt mondani, és lehet integrál személyiségnek lenni, és lehet lemondani bizonyos anyagi javakról vagy kényelmetről, ki lehet jönni a lelki komfortzónából, a megijedtség dermesztő állapotából. Ebben a súlyos kudarcokat vallottam. Az utolsó szó joga tiéd lesz, de egy sajátos szerelmi vallomást ezzel együtt engedjél meg, beleértve hogy ezt az alkalmat nem ragadom meg arra, hogy olyan részletekbe menjünk, mint amilyenek korábban voltak. Ha te el akarsz benne mélyülni, akkor lehetővé teszem, de én magam csak földobom és így köszönök el. De tiéd az utolsó szó joga, Szóval ha nem félreérthető, úgy, ha félreérthető, akkor pedig úgy, sokkal szívesebben beszélgettem egy olyan valakivel, akinek a véleményére kíváncsi vagyok, akinek jelleg nincs reggeli rádióműsora, és nincs napi de későn fekszik le, és ebből adódóan nem mindig ébred fel, mint hogy szembesüljek egy egyébként nagyon értelmes fiú időnkénti gondolataival, aki a dal döntőjébe bújtatja, vagy annak a, a, a, a, a gyűjtésébe, Üztesével kapcsolatos gondolatait kell, hogy a hódmezővásárhelyi választással vegyítse, majd váratlanul két héttel a választások előtt elutazik Zanzibárba a teljes tábbal, és egy szinte országosan hallható csatornán reggel ismétléseket lehessen hallgatni, hogy aztán vasárnap délelőtt vagy délután szelfit készítsen magáról, amint éppen leadja a szavazatát, teljesen megfelelkezve arról, hogy azt megelőzően két héten át ezednek a szelfinek az előkészítésével nem foglalkozott. Szóval akkor már sokkal szívesebben, illetve nem az, hogy szívesebben, akkor már inkább veled beszélgetek, és a másikkal egyáltalán nem, és tudomásul veszem azt, hogy időnként Elalszol, mint ahogy nagyon szomorúan és nagyon csalódottan vettem tudomásul, hogy alapvetően nem a rádió egy bukott meg, ha jól mondom a nevét, akkor, amikor Friderikus Sándor visszatérése nem vált lehetővé, hanem ha valakinek nincs olyan belső motivációja, amivel meg tudja magának fogalmazni, hogy miért akar visszatérni, és egyszerre vegyíti a kereskedelmi és nem kereskedelmi szempontokat, akkor itt a végeken én is szívesebben, szívesebben vagyok tornatanár, de ha nem beszed rossz néven, álszerénységgel vagy szerénységgel, én benned nem a vidéki tornatanárt szólítottam meg, mint hogy nem nem látlak vidéki torna. Tanárnak. Köszönöm szépen, mert velem egy idős vagy, és, és te még emlékszel, amikor én a megye kettőben még majdnem lehettem volna valaki, de hát ez így működik. Értem, amit mondasz, bár ribuszosan fogalmaztál, és igen, ne bántsunk más embereket egyenként, külön-külön névvel, ha lehet, ember is bántani. Kicsit sajnálom, hogy rólam beszéltünk meg, bár egyébként valahol meg nyilván nagyon szeretem. Jobb lett volna arról beszélni, hogy történt a választás. Itt most nem talán. igazán rólad beszéltünk, tehát rólad ugyanúgy beszéltünk, tehát te itt többnek voltál a, a megjelenítője, mint egy egyszerű. Nagyon szenvedek egyébként, attól nagyon szenvedek, hogy nagyon nehéz így sikeresnek lenni, ahogy én próbálom, most már egyre nehezebb, és nagyon szenvedek attól, hogy mindenki másnak van, rádió rádióműsora, nagyon szenvedek attól, hogy ezek az emberek, akiket ismerek, és uh, akikkel haveri, néha baráti viszonyt is próbálok ápolni, és akiknek fogalmuk sincs arról, hogy ez nekem milyen emberten energiámba telik, hogy kilétjek abból a uh, újli potvárosi rózadombi ahol ővelük nem is állnának szóba. Uh, <kül> nagyon fáj, hogy, hogy, hogy nem lehet uh, kiteljesedni uh, Sokat gondolkozom azon, hogy vajon nem csak egyszer azért van, mert nem vagyok elég tehetséges, aztán arra szoktam jutni, hogy de talán vagyok annyira tehetséges, mint mások, aztán arra szoktam gondolni, hogy nem vagyok elég szorgalmas, és akkor itt egy nagyon fontos dolog van, és talán ez foglalkoztat engem mostanában a legjobban. Hol a határ a szorgalom között. A Fidesz lejárta, komolyan lekampányolta az egész országot, meg lett az eredménye. Akkor ők most szorgalmasak voltak? Mészáros Lőrincnek kilopott pénzből kampányolni, a szorgalmasság vagy csalás? Megvenni minden tévét, és abban hajnaltól belerakni egyébként fizikailag nyilván sokat dolgozó embereket, akik hazugságokat kiabálnak, A szorgalom vagy csalás. Itt szoktam megakadni, mikor tízkor kelek fel, mert hajnalig egy szitkomot írok, eh, amit talán meg fog venni egy tévé, eh, akkor arra szoktam gondolni, hogy eh, hogyan látnak engem, amikor átnéznek az erkéről, szemből, és akkor kijövődik kiszkol kávézni. Nem szokványos, eh, biztos, hogyha már a gyártósor mellett állnék hétkor, amúgy volt ilyen az életemben, akkor, eh, akkor szorgalmasabbnak látszani. Nem veszük észre a csalást, eh, nagyon érdekel majd, hogy, hogy mi lesz a szavazatok összeszámlálásával, és majd konkrétan a Tóth Zoltán, aki most veszi az ügyet, mire jut, meg majd a vasárnapi tüntetésen, mit kiabálnak az emberek, hogy volt-e választási csalás. De hát egy választási csalásban élünk lassan 15-20 éve. És ez nekem nagyon fáj, mert úgy tűnik, hogy ebben nevelődött fel most már több olyan generáció, akinek ez nem zavaró, akinek ez a valósága ezt az oxigént szívja és azzal szembesülök az életkoromban hogyha kiabálok, ha farkas kiáltok akkor korszerűtlen vagyok ez az én kis személyes dilemmám szerintem ez sem csak a személyes dilemmám sokan vagyunk így szólunk-e egyáltalán egyszer megkérdeztem, vagy 25 éve az apámat hogy akkor aki most a parlamentbe beszél és ilyeneket mond, az most nácie, vagy sem. És szomorúan megvonta a vállát, és azt mondta, hogy tulajdonképpen az, de nem tudja, és legjobb lenne nem is szólni neki róla. Elköszönöm szépen. A... Köszönöm szépen, én is. Valóan innen folytatjuk. Mikor, hogyan, nem tudom, és azt sem tudom, hogy mit jelent az, hogy innen folytatjuk. Tényleg örültem, hogy én itt beszélgetek. Én is köszönöm mindent. Szárósz. Hajós Andrőszt hallottak. Van 5 perc, 19 másodperc, mert ugye most alastrin Hommal zárok, és ez ezen túl így lesz aki telefonál, meghallgatom, aki nem telefonál, azt nem hallgatom. Meg minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, holnap ismét találkozunk. Holnap Donát Lászlótól és Gyurcsány Ferenc veszek búcsút, nem ebben a sorrendben. Önöktől nem veszek búcsút. Tehát aki elköszönt tőlem, az félre érti a szándékomat. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak kérdezem, hogy a Mészságos már itt érték, lopásért? A szó fizikai értelmében nincs ezzel kapcsolatos ítélet. Jó, de most ott hagyta, hogy valaki azt mondja, hogy lopott pénz a kampányul. A szólásszabadság ezt lehetővé teszi, uram. ez a helyzet. Erről papírja van baranyi Krisztina. És akkor ez a tapasztalás? Tehát itt most lehet a tapasztalás, vagy mi, vagy mi, mi, mi alapján mondta a hajós úr. Hát nézze, én nekem személyes tapasztalatom van, mert amikor a Népszabadság végül is hozzávándorolt, és elhangzott az, hogy hát azt se tudta, hogy újságjai lesznek, és akkor szállodai lettek, vagy folyt, fordítva, ezt őre bízom, hogy ez mennyire életszer. De ez a hozzávándorolt ezt ő lopta akkor, vagy mit csinált? Vagy megvette? néze én annak idei rómaiokból azt tanultam, hogy hogy jár el a gondos apa, és a gondos apa az eddig tudta, hogy milyen jó szága van. Mm -hmm. Értem. tudja, akkor... hogy hány gyereke van? Hát abszolút tudom, terve. Hát nézze, Mészáros Lőrinc a szó átvitérte, értelmében nincs tisztában a saját valójában a közvetetelével. Hát, hogy, hogy, ne kézzel, hogy nem megvette azt a dolgot, hanem, tehát ezt kérdezem, hogy... Hát azt, hogy megvette, azt el tudom képzelni, mert ez bekövetkezett, hogy a pénze honnan volt, arról fogalmam sincs. N Na hát ez az. De hát itt most valaki kijelentette, hogy ott. Mert ő ezt így gondolja. Jó, csak ő elég kényesen szokott ügyelni arra, hogy amíg nincs bíróságítelet, más ügyekkel kapcsolatban, akkor nem mondjunk. De ugyanennyire fontosnak találom a szólásszabadságot is. Uh -huh. A véleményszabadságot. Jó, csak az embernek meg vannak jogai, hogy valakit meggyanúsítanak, meg mondanak róla valamit. Tehát... Az elmúlt időben ezeket ha, a pereket fontos. elvesztették ezek az emberek, meg kiderült, hogy a véleményszabadság fontosabb. Hát, oké, okay. jó. Lán, mert szerintem meg nem lehet bevegázolni egy embernek a Önnek ebben teljesen igaza van. Ha de. azt a kérdést tennél fel, hogy Mészáros Lőrinc megérdemli azt a védelmet, amit ön nyújt neki, arra tudni Én nem, nem nyújtok neki. Nekik, de, nekem, de, de, de, de, de, de, de, de. A szukképletes értelmében védelem. Én csak az igazság miatt telefonáltam, mert ő mindig ön is kényes szokott lenni erre. Hát maradjunk védel... abban hogy a lopás Valós. idézőjelben volt. Én így hallottam. Jó. Jó, oké, rendben. De nem, én most ezt én mondom. Ha az a kérdése, hogy védelmebe venném el Mészáros Lőrincet az ügyben, ahogy ön védelmébe vette. Arra én nem vettem nem őt vettem védelmébe. nem, bocsánat, nem őt vettem védelmembe. Egy kijelentés miatt telefonáltam. Hasonló kijelentés, ezer emberrel kapcsolódnak. Örülnék, hogy a háttérbe Na, nagyon tudnék örülni. De, itt volt de egy jelentés, kérdezés, kérdezés, hány kérdezés, olyan mondat hangzott el már ilyen, amikor azt kérdezem, hogy mikor telefonált ugyanígy be, hogy a kényes ízlését bemutassa a hallgatóknak? Hát én nem sűrűen hallgatom, nem, de azért uh -huh. már volt egyszer, amikor az Amkor igazság ugyanígy? Így valahogy így nem, nem volt rendben, és akkor úgy betelefonáltam, igen. igen. Ha az volt. a kérdése hozzám, hogy én azt gondolom-e, nem gondolom, hogy lopott pénzből, az nem volt lopott. De azt tudom önnek mondani, hogy olyan módon meggazdagodott, ami az én szememben nem a tehetségének és a szorgalmának megfelelő gazdagodás. Ja, hát így gondolja. Mondom nekem nem a szívem, hogy hogyha az az ember, sőt, én tényleg nagyon örülnék, hogyha háttérbe húzódna, mert elég nagy támadási felület, ezt felismerem, de hát aztán még ez ilyen kérdésére szerintem ockodni kéne. Nem ugyanarról beszélünk. Jó, oké, mondom én nem az ember. pontosan megmondom, értele. hogy miről beszélünk. Arról beszélünk, hogy győzötte a Fidesz. Igen, hogy lejtette a pálya ebben a győzelemben a Fidesz felé, egyértelmű. Ugyanezt gondolom. Hát, de máskor meg más felé lejtett. De ez nem magyarázat, ezzel nem hát, lehet hivatkozni. Nem, ezek, ezek törvényszerűségek. Ezek nem törvényszerűségek, uram. Hát, Amikor elcsábítják öntől a feleségét, akkor, hogyha a pénzével csábítja el az illető, akkor korábban se szerette önt de nem, tőlem nem sikerül el semmit. Én ezt tényleg. értem. Az országban meg másféleképpen alakult 6, 6 a vele, Én ezt értem. Oké. Ebben az országban most viszont a lehetőségek nem álltak ugyanúgy fenn, és nem ajánlotta fel ez a kormány az ellenzéknek azt, hogy ugyanolyan lehetőségekkel bírjanak átleti. Amikor a 2002 es választásra, amikor a Viktor oda is azt mondta a hogy ugye nagyjából ilyen 50-50 százalék három volt, talán két múlt a dolog és azt mondta, hogy akkor az egyik tévét kérni a jobb oldal, mivel fele-fele. És mit mondott a Péter? Csináljanak maguknak egy televíziót. Na no, aztán most meg megazából, hogy csináltak. Tehát ezt nem értem. Én ugye? Én erre egyetemben műszintem, könnyen így volt, csak fogalmasíts, hogy honna jutott az eszébe onnan, amiről én hát beszéltem. ez egyelőtt a viszonyokról, amit mondott meg a médiában. Tehát ennyi. Én nem a Tehát. médiáról beszélek, uram. Hát, de az is benne van, szerintem. Az is benne van, de én a mindarról beszélek, ami az óriás plakátokat illeti, ami a pénzügyi, illeti, ami a költségvetésnek. A... Uram, ha megnézi az alkotmánybíróság döntését, ha megnézi a kúria döntését a plakát használatokkal kapcsolatban, akkor ékes bizonyítájukát látja annak, amit ön nem hajlandó tudomásul venni. Ehhez képest a legtöbb plakátja jobbiknak volt, elmondanám, hogyha észrevette. Hát, ha önnek utána nézek, akkor valószínűleg hát, súlyosan tévedni fog. Hát nem, nézzen utána a is, jó? kérdezem kérdezzenek, hogy vidéken is. De volt? ez nem megkérdezés kérdése, uram, ez hát. annak a kérdése, hogy hány úriás plakát van, és ezzel kapcsolatban hány úriás plakát helyet foglalt el a Fidesz, hát, és hányat az elnök. Én azt fogom elmondani, én a Szentendre úton. De nem érdekel a, a Szentendre jut, ugye a világ nem a Szentendre jutból áll. Tehát, hogy az ön személyes tapasztalata mi, és a valóság mi, de természetesen, hogyha valaki nekem besegít ez ügyben, hogy rendelkezésemre bocsájtja, ugye nem tudom, Péter, megteszed azt, hogy a Fideszhez fordulsz, és a Jobbikhoz fordulsz, és megkérdezed tőlük, hogy hány óriás blokátjuk volt? Valaki kérdezze meg, nekem erre már nincs energia. És a tévedtem, akkor elnézést fogok kérni. Én csak arra hagyatkozom, amit ezzel kapcsolatban eddig olvastam. Valaki kérdezzenek. meg. Jó reggelt, szeretnék nyáron az ön műsorsávjában dolgozni. Köszönöm szépen, nem tartok rá igényt. Nekem nincs műsorsávom egyébként. A civil rádiónak van műsorsávja. Jó, csak az előző telefonhoz, tehát a Mindenesült Péter legén hogy mondta, hogy vegyen magának, a csináljon magának egy tévét, de nem minden TV minden rádió, minden újság, minden plakát. tehát ez nem nem. nem. Én csak a közszolgálatról beszélek, arról a közszolgálatról, amit 90 óta módszeresen tesztünk rá a politikát. Sose dolgoztam volna a Budapest rádióban. Nem verte volna szét a közszolgálatot. A politika. Nem a Fidesz, a politika. Annyira szemellenzősek, hogyha én támadom a Fideszt, akkor önök támadják az MSZP-t. Ha én támadom az MSZP-t, önök támadják a Fideszt, hogy a fától nem látják az erdőt, hogy nem hallják ad, mint a Duronelli és a Hajús András sokkal okosabban és összefoglaltabban mond, mint én. Hogy a politika szétbassza az életüket. Nem a Fidesz. Nem az MSZP. Miért akarják azt, hogy én ezt naponta szembesítsem Önökkel, miközben csatasorba állnak és megvédik a Fideszt békemenettel, csatasorba állnak és megpróbálják megvédeni nem békemenettel az MSZP-t. Hogy ez a pistike visszarugott. Hogy a zsidók már a mohácsi vésznél. Én ezt nem. Én ezt most egy ideig csináltam, ez jött ki. Hajrá! Gratulálok a győztesnek. Részvétemet fejezem ki a vesztesnek. De a népet nem én fogom meggyógyítani. Az önök tudatlanságát, vagy szándékos rossz mit kezdjek? Olvassák rám a tudatlanságomat, vagy olvassák rám a szándékos gyűlöletkeltésemet, és abban a pillanatban nem visszavonulok, hanem abba hagyom, de nem fog önöknek sikerülni. Valaki hívja föl a Fideszt, és hívja föl a Jobbikot, hogy mennyi plakátjuk volt. Nekem nincs energiám már ehhez. Nincs. De nem Szentendre jut. Nem személyes benyomás. Vagy ha igen, akkor azt kell mondani, mi az én személyes benyomásom. És elnézést, ha csúnyán beszéltem. Nekem az MSZNP nem a pártom, nekem a Jobbik nem a pártom, de arra a Fidesz elérte azt, hogyha a Fidesz kritika van, az úgy érik meg egyesek, mint hogyha őket személy szerint érte volna a sérelem. És ez olyan győzelme a Fidesznek, mely túlmutat azon a sikeren, amit elért. Bár a személyes életüket tekintve lennének annyira önérzetések, mint amennyire kiállnak a pártjukért. De ha ez siker a Fidesz részéről, minden elismerésem csak óvattal ezzel a sikerrel. A mai műsor elkészítésében rajtam kívül senki nem vett részt. Technikailag segített Pogány Ádám, és köszönöm mindazt, amit a civil rádió az ügyben lehetővé tett, hogy itt ültem egyszemélyes üzemnek lenni, egyszer majd próbálják ki, milyen feladattal jár együtt. dörö.fi alajannos kukac gmail.com. Viszont hallásra. a civil rádiót hallják.